قال مجيد بسم الله الرحمن الرحيم واذ غدوت من اهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> سورة على إمران جهين المحكيني آياتونوكي دینځه احکام ذکر ستل اصول لپاره د جماعت دیزه نوش او دوا ذکر کوي او پاغیمه متفرقې چې بدر کې تاسو کې غیر سړې نو مدارنګې اتفاقه اتحاد او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر منلو اصول کې څه کمې نه وګوره برې او خود کې تاسو کې غیر کسانو ځنه لار نه واپس لل هغه سره کمزوري پیدا شو او میدان جنګ کې هم د اصول مخالفت سره دویو جنه نقصان سره اصول پابندې اغای ترقید پارا انتحای زروری ده نو دیزن اغای دو واقع اگامی لپارا دن منیز کرکی بدر جنج کلوشو اغای که کافر و دیر لوی شاکستو خوڑ بیو اخفل زمون کی ناسو و داوی نابای کولا مولا یرزمک لپاس گرزیدونا لان دې ګرځیدل به لان دې تلل به تر دي او خپل مشارانو تذکري به کولې او بیا وچې نو هغه جړل او ډېر لوي مشقت کيو ولی ټول سرداران غټان نغه بدر کې مردار شو او یاداګ چې قبرونو نصیب نشل یو کند کې اورځل ناغو پدی وړ دې لوي افسوس کاو او په سفیران تر مسلمان شیخ او به منسوبې جوړولې نو بیا دوه هڅه ترتیب جوړ شو چې موږ وبدل اخلو مشوره دا وشل چې صحابه کرامو جنو رائے داول ک مرګري چې دن نه چې ردلته نه زه راځي نو جنګيګو وب بار نزو نو دی منافقانو اکثر را یا دعوت بار نزو او زه صحابه کرام زنو را یا بار زو او زنو ی رتل مدینه کی بیو چې دن ناراضی له جنگ وو سره کوه با ته ته حاجت نشته به رسول الله صلی الله علیه وسلم بار ته اراده وکړه او خود میدان د مدینه نه بار دی چوبه اراده وکړه نو لارن عبد الله بن ابي سرد مرګورونه واپس چې زمو خبره نه مږي موږ یې مرګرته اصله کو د حضرتي اوردرا او, او دارنګې د دا اوسي اورډاله حضرت جان بنه سلمہ اوسي اورډاله بنه حارسه هغه مراده وکړه چې دومره خلک واپس درې سوا کساندلارنه دوم کلموی دا انت مسلمانان وي راځي چې مو واپسو لکه دا چې الله به کلکل ولا وليو هما الته جنګ اوسه نو شوروک نبی کریم صل الله علیه وسلم مرچه کې کسان کین او وی هر حالات چې راځي نو تاسو بده دي ځنه نه خدای مونږ نه هر څه حالات راضي ابتداء کې چاملو شو نو کافر او تخديل مسلمانانو غلبه به موندا ما دي غنیمت جمع کول شروع کسان ډېرای مرجع کسان ناسو حفاظت لپاره غوې چوسل کېنو جګ وو ختم شو ځنې کسان نو نه نزو امیر سره کسان پاتشل نور لاړند د پنځوس کسانو خالد بن ولید هغه لخر واغه س پپټه من راغې دغه کسان چې کوم لسو دای شهیدان کړل او کوم اوهود میدان تو بیا ورنځه بو سفیان لخکر شو بل غاړه نه خالد بن ولید لخکر شو مځکه مسلمانان ایثارشل ایست پته ده لګیدا چې سوق بچا گذار کئ زن ول مالکي صحابه په یوتن را پنشو قتل کووي بل تنچي وي اسړو دا مسلمان دی د اعظملار دی د اعظملار دی سوچا غا خبردل نو غا چې شهید کړو ریسپتونه لکه دا خپل کسانو باندې ولګیا و افرا تفریشوا دا د وجه نشته اصول کې لګځن وغه کمیر راغې بیا الله رب العزت دا فتحہ دا شکیس په فتح باندې بدل ک کافرونه روب راغې لیکن دا چې ډیر لکه کسان شهیدان شو 70 کسان شهیدان شو ډیر زخم من شو نبی کریم صلی الله علیه و سلم زخ مشاو الوی بہادر د صحابه او حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه پکې شهید شو شا، مصیبت خو ډیر لري راغې کنا نو دلته دا دو وک غورو ته اشاره نه و اذ غدوت من اهلک و اذ غدوت من کله چې د وخت ووتې ته من اهلک د اهله قلنا تبو المؤمنین کینول تام مؤمنان مقاعده للقتال پزید نهسته لپاره د جګړې مورچه کې والله سميع و عليم الله رضون کې پوه دې مورچه تا کسان کینول نو هر جګړه نبی عليه السلام کینول لیکنه بدر کې هو ترتیب جوړ کړه داد ماهر هغه کمانډر او د امیر وصول وي چې هغه خپل مرګري تقسیم کې دی دې کې وته دې کې وته نو نبی عليه السلام له زیات ماهر سو کېدې نشي ګوره دا جو ولر ماته او دغه ډیر کی چې وا دا ډیر اهم ځای وا هر طرف باندې چرناغه دشمن باندې نظر او څارک مشولې او سره غشي او کته توري وي والله سميع وعليم اذا مقائفتان منكم ان تبسلوا قلت قصوا قائفتان دو ډلو منکم د تاسو نه ان تبسلوا چې هغه کمزوري د کمزوري sobretudo کمزوري ظاهر کی لک سنگ عبد الله بن ابي مرغور سره آب واپسې ده چې دوم واپس شي والله وليهما الله د دوک حافظ او ناصر ده ولی ده دا کسانوي ټیکتا په دې کې هغ زم کمزوري کارش لا ان تفشلا لیکن دا ټک او ته ډیر جات پسند ہے والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاصه علامه توکل توکل پر کار د مؤمنان العرب توکل څه مطلب چې مددگار صرف یو الله دی بل څوک نه اختیارمند روزي یو الله دی او خپل عمل چې کوي صرف یو الله د پاره کوي بل چا لپاره نه توکل په الله باندې نو مؤمنانو دا پکار د کنا چ اعمال کین او الله د پاره او اختیارمن غنی نو یوازې او الله غنی اختیارمن د روزه یوازې او الله غنی نو علال الله فلل توکل المؤمنون ولقد مسلکم الله ببدر وانتم مازلل کاکې سره امداد کړو الله ستاسو په بدر کې وانتم مازلل تاسو کمزوري وای کم وای زلہ سمت دانا کی زلیلان وائی بلکی کم وائی عادت ساسو کم وائی فتق اللہ علا لکم تشکرون او یرگ اللہ نا دید پارا کسا سکر ہو کئی لگو برے بے مند دیرواری شکس بے مند ایسا قولو للمؤمنین کل چویتا مؤمنان وطالا یکفیہکم و یمدکم ربکم بسلاسة اغلاف من الملائکت منزلین بدر کی کافر ہوتا اتلا راغ لگ او یو کافر ورته زو دري زره چن راکسان را علیکم ساسو امداد دپاره مسلمانان پریشان اصلل بیا چن خبر راغه چاغه 15 زره فرشته راځي دا 15 زره کسان دا کافر لگی امداد دپاره نو الله رب العزت دا 15 زره فرشته چن هغه لې ګلو هغه وعده وکړم کدا کافر راځي نو د وفرشتيوم دکنه نو د دې د انفال سورۃ الانفال لګرواړ د نامه سپارا سورۃ الانفال د آراف پسې سورۃ الانفال آیات نمبر دین نوم استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی الف من الملائکت مردفین وما جعله الله الا بشرا ولی تکمئن نبی قلوبکم قورت دلتا چه نغد زرو فرشتو تذکره لان او دلته یوزل دی دریو زرو او بلزل چه نغد پینززرہ مطلب داد سنگ کافیر ویناکولا اکشانتی مسلمانون تتسلیم علاوی دا او فرشتی چین آگا راغل لی جنگیدل لی پا بدر کی راغلی او خود توم دی نور جنگون توم راغل لی لیکن دادا چې بدر کې برای راز جنگیدل لی صحابوی مونگ تورو براواقستا جنگ کونگ چی مونگ چی مونگ تورو چه تکڑا چی فلانکی سٹل را پریدو دا سڑه مڑکو مګ بالا تور را چوله نو اچغنو وسر سرکته پروتو دا علامه ده چې را فرشته جنگيږي بدر کې جنگیدل دي واغا زور جنگیدل دي اګه نهورو واده مستقول للمؤمنین کله چې وي تا مؤمنانو ته الیك فیکم کله چې وو پریشان شلل په دې پریشان شل دي کافرو د په امداد راځي امنګ خلګیو تاسو لدا بس نه ریدا کافی نه دی د کوم چې امدادو کې ستاسو زیات کې تاسو ینی امدادو کې ستاسو رب ستاسو بله چې تلاافین په درې زو منل ملا کې د فرتوه من ځین راکو شوي راکو کړی شوي ملاولې نه انتتس بو ک تا او بروک می دا رجن کې وتته او ځان بچ ک د نا شکره نه د سی نه و یادتوکم راځې به تا کافر کااف من فورې سرد جوش جو پل نه جوس خلوج سره به هذا هو 10 أعضاء. يجب أن يكونون ربكم بـ 500 ألاف من الملائكة. هذا يجب أن يكونون 50 أربس أسوى. أعقاب 50 أولا من الملائكة في فرشتنا. يجب أن يكونون من أخوان ونشانات في الجنة. يجب أن يكونون من أخوان ونشانات في الجنة. فرشتة ترازية أسمانا هو من نشانات في كنا. ځل مفسرین لیکي نشانه د جنگ وړ وړ پکړای وی او دارانګي برګ اسونه وړ پکړای ولی زکه چا نغه د عبد الله بن زبیر رضی دا پکړای چ زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل زبیر رضی الله تعالی عنہ پکړای چ نوغه وړا نوټولو او اسونا برغو ذکر د مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنو اس برگو پا دغا ترکیب سرا بدر تفرشتی راغ یو تن بی اخپلا واقع باینی او ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو نقل کئی اگو ی منگ دو تن پلا ری من اکسو سکار لا نو منگ داغا نیزدی غر, غر کیو نو وریزی نو آواز را گئی در در قچر و در حنا ری اسونا لکسنگا دا غ شوازونه راغل زماغه مرګري داوازونه واولد لاغه په ځای مړ شو ما معلوم دی لري اثر وکول لیکن زه بچم نو رو کتہ جکتل نو جنگو نو دا فرشتي کېنه بار نه راتلی او هنار خو میدان جنگ ته بدر طرح خوځید دا غ نشاندار نشانات او پاغمن علامات ته جنگ وَمَا جَعَلَهُ الله إِلَّهُ بُشْرَ لَكُمْ وَلِكَتْ مَا إِنَّ قُلُوبُكُمْ الله أخو امداد و نصرت امداد و نصرت كوله فرشتوتا مختاجا نده داف قتل پار ده اتمنان ده قلبه اسم اطلب ده حالتا اطلاع راقل چه دری زرق سان را روان ده با اطلاع راقل چه پینز زرق سان روان ده نو الله رب العزت مسلمانانو ته تسلی راولې غلا جوس تاسو تاسو ده 파ره امداد او نصرت بر نه روان دي اسمان نه اوول دا چې الله هو محتاج نه ده امداد او نصرت کې فرشتو تا په بل ترتیب سره امداد کولې شي دا فقط تسلی و چې زړونه مطمین شي وما جاء الاو الله انذكر ذل الله رب الذ دائم دال الله بشرا لكم نزول لفرشتو مگر زیر تاسو د ولکت ولتت وینه قلوب کوم به او چې مزبوط شي پدې سره ځنه تاسو ومن نصر الله من عند ان الله انه د امداد او نصرت مگر طرفه الله نه چې ضرور ذاته حکمتون والا تاسو امداد وک دد پاره ل یکه طرف من الذين کفرو شکټ کی یو ټکله د کافرو سکسان دیونه کنا اويق پیتہم یا ذلیلہ کې فیان کلیبو خایبن چې وګرځي دو ډیر نامرادا واپس شي نامرادا څه مطلب چې تاسو هم دا د نسره توکیه د کافرو ذن کسان هغه ختم شي مردار شي او چې کوم بد شي نو هغه ډیر رسوا او ذلیلہ یاق پیتہم انا شکیس ورکی ورتا یا یاق پیتہم یوخ زیه رسوا کې اولره یوهلیکم حالات کی غول عرب مسلمانان په غو باندې غالب کی لاټولی مطلب او مفسرین لکې چ زلیل کی غول را اधार انګه حالات کی فینقلی و خائبین لیسلکم نلم ریشو نو یتوب علیہم او یعذبهم فانه ظالمون مفسرین لکیک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ثم منافقان و علی منافقان قوم من ان ال نبي صلی الله علیه وسلم لعن قوما من المنافقين سکسانو دی منافقانو نبی علی السلام ابو تخیره وکړي الله ولیس لکم من لم يشئون او يتوب عليهم او يعذبهم طاته د اختیار نشته چې ته چا د پاره وو دعاګان اخیری کوا ظلم فسرین و 70 کسان د اهل صفو اغو چه اغاق جهاد لرمانشلل ستر کسانو دو, دو قبیلو طرفتا و دارنگ حسی قبیلو زاکوان و دارنگی بینو سلیم التا لادل نو اغو را پانشللل طول شهیدان کرلل یو تن پاتش نور طول شهیدانشلل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلیخ رضی اغو تا خیریو کرلی ولې چې غو دوکاوکړه کنا کسانې بوتل بیره جامشل ټول شهيدان کړه نو ابي عليه السلام وو تاخيره اوکرین الله وليس لک نلمري نشيطانه من نلمري په کار کې شهون سيختيار بالله خداوات و عليهم يا والله رجو کې پاغو باندې توفيق الاسلام باور کې او آزدي به هم يا والله سزا ور کې فين هم ظالمون یقینا دود ظالمان دانا نه کوم مخالف تصارصونو ټولوا حالاتي جو جانم تبزي داسوم کې دې چې الله پاوونه روجو کې ګوره بدر کې او خود کې ډیر کسان هغه د مسلمانانو خلاف راغلي خاص کرکې ابو سفیان خالد بن ولید دوه د کافرو کمانډری کولا لیکن بهو ماګه مسلمانانو اسل ولله ما فی السماوات و فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه سوچ بر او کته دی یغفر لمن یشا بخی اغا سوک بخی چو غاڑی او یو عز دی بومن سزا ورکی اغا چاہتا چو غاڑی او اللہ غفور ورحیم اللہ بخون کے بیروبان دیکھ یا ایو اللذین آمنوا لا تاکول ربان ظافم مضافا و تقل اللہ لان لکم تفلحون دا زمن کی دا تذکرہ چې کوم سیزونا رکاوٹ جوڑی گی اغا جہاد دپاره یا امداد و نصرت دپارا ایکیو سد دیکھنا حصول پر خودل حرام فراق د سرنداد او نصرت پور پرتکی کنا لا تا کول ربا مخره است عضاف مضافا دو چند په دو چند باندې وتق الله ويرګ الا نا لکم تفلحون د لپاره د کامیاب شي تاسو قرض غوري اگر محتاج ریکنه د دا غا ضرورت پره او ته چویات نه ډول اخلي هغه سره شتنشته رو ډول باندې کوم راوري الا نا ويرګ کامیاب بشي واتقوا النار التي وعدت للكافرين ويريكا غور نات تیار کڑشی دل پارہ دے کافرانو وسنگ او یڑو اور ندان سنگ بجکو ترتی و طریقہ واته الله اور رسول الله و رسول لكم ترحمون دل پارہ ج تاس من رحم کڑشی وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وسارعوا تلوارو کای تادیو کای الامه مغفرتم من ربکم اغاصباب و دمفرت من ربکم طرف طرف سا سنا الله و اتو رسول لعلکم ترحمون وسارعو تادیو کای ال اسوا ال من ربکم ال اسباب المغفرت اسباب و مغفرت اسباب و مغفرت چی مفسرین لکی اسباب و مغفرت هغه مختلف دي ګرم مختلف دي اغاسی شه ده یوه داد چپا مالوک اخلاص ته کنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ننقلې چه اسباب دمغفرت اغاسی شه ده اخلاص ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہی اسباب دمغفرت سی شه ادا الفراائض اسلام حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہی سی شه اگر اسلام ده او دارنګ حضرت انس رضی الله تعالی عنہ اسباب د مغفرت شي شه ده تکبیره الاولى من الصلاه ته موچه تکبیر الله سره وک کنه عامندی د منځه جن صحابه اسباب د مغفرت کې هغه شي شه تعظ ذکر کوي جن توبه زهر چا نه هجرت او بازو هغه شي ذکر کړ دې په انځو موځونه عمال صالحان دا ټول اسباب د مغفرت تے وصاری او دغہ کارونو کئی کنا اخصاری او اخلاس سره کار کوای ادا دا فرائض کوای مجد تکبر اللہ سر کوای اطاعت اللہ کوای سو گناہ او شیر توبہ و باسے دارنگ چین وغا حجرت اللہ لپارہ کوای عمال صالحو کی کوشش کوای دا اسباب دا مغفرت تی کنا او و جنتنا و جنتونتا عرض و سماوات و الارض چه پلانوالا دی اغی پشاند اسمانا دزمکی دی وعدت للمتقین بار اسمیل اعدت للکافرین چه سود کوي نور ته تبازی او دا کارونا کئی نو جنت تبازی وعدت للمتقین دا سکتی اللذین انفقولا فی سر دا کساندی چه خد کئی فی سر رای و الظر رای خوی سر را ما نا خوش علی زر را ما تکلیف خوش علی هم الفاق لپاره رکاوټ نشته کنه دانا نه چیرې ذمږمری وذونه دی او دا کار دی او دا کار دی او ډېر خर्चे لپاره کی دی الله په نوم باندې سشي نشته تا منه حاضر اغل الله قسم خर्चे کوي او دی الله په نوم سشي نشته نه و خوش علیکم ور کوي و ذرات تکلیفونه تر اغل غمون دي بيماری دي مرزونه دی اسوکتنه دی الله په نوم غواړي يرشچلو کوم غو راغلې اضافه پیسی نشته بمنے بیماریان دی تکلیفن دی قاطون دی نہ نہ خوشالی رکاوٹ جوڑی گی اونہ ا تنسیہ رکاوٹ جوڑی گی دے خرچ کے دلہ پونمنے خوشالی کیو کیوں تنشا کیو ول کا زمین الغیث داو صافی کرنا دی متقانو اگوٹون کی غسیلا نہ ول الناس او معافی کرون کی خلقتا چا وہ پس ظلم جاتے ہو کہ دے معافی کی کرن اللہ یحب الموسنین اللہ منا ساتھ خستام الکون کو سلام تدا او کنا ده آیات که دو, دو تکیزه کرشتل سررا و زررا مفسرین وی سررا خوشحالی زررا چه نغاک یا سررا وساط او زررا تنسیا زررا طبیعت کی خوشحالیشتا او دا سررا طبیعت کی خوشحالی پرتا خوشاله خوشحالی د راحت تی زررا تبیت چه نعیمان بوج ده یا سر را صحت ده،, ده او زر را مرز ده مصیبت ده، یا سر را غیز ده نا سر را اغجی ناغج جون ده سخو دعش شرد جون ده او زر را مرزون که مبتلا ده هر حالت چه کنه والله يحب المصلين والذين اذا فعلوا فاحشةا ا کسان چکل او کسن الوا کر اذا فعلوا کلو چوکی فاحشه دم سن ناروا کر او ظلموا انفسهم يا زيته کی پزان نو من ذکر الله یاد کړه الله تعالی فاستغفروا لذنوبهم وباخنو غاډل پاره د ګناون خپل او من يغفر الذنوب الا الله اسوخته چې ماف کی ګناونه الله نه ولم يسروا على ما فعلوك ونکلکی گئی پا آن کارونو منی چی دو کردی وهم یعلمون دو پیگی دغه کسان چې گنات نوشی او بی پی کلک ندین اولای که جزاهم ر... مغفرتون من ربیهم دول بدلی دي بخن طرف دی رب ددونا و جناتون جنتون تجریم تختینا نهارو بایگی بلان دی دیغین نهرونمی شبی پایگی و نیم آجر العاملین خستا اجر دی نیم خستا اجر العاملین اجر دد عمل کهونکو آیات کې یو خبر ادا ذکر شوا فاحشتا والذین إذا فعلوا فاحشتا فاحشت و مفسرین لیک فاحشه کبیره ګنا بلټ که ظلم ظلم ستهوی صغیره یا فاحشتا zina تو اشاره دا او ظلم zina نه نور ګناونه یا فاجتا تمام ګناونه او ظالم ظلم کړد چې کار کړد بلا دلیل بلا دلیل خبره کړد نو دا ظلم دی یو تن هغه کجوري خرصوله تذکره راځي روایتو کې یو زنان راغله کجوري اغشته هغه نو سلا خپل کړا وینتي هي پریشان شدا هما جاتیو کو गुन्हा وک فالو فاخشتن نو ظلموان پسهم نو زکر الله واستغفروا للذنوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ونا وکړه نو دغه د پال دای ته نه دي کن چې zina نه لکړه zina اوس نو بیا او حد ده لکه zina نه شه نو توبا او استفار ده توبا او استغفار ده دوما دو کسان نبی علی سلام مرګ لري کړل چې تاسو دا راګيو بل سره ما تعاون کوئ دیو بل رونه شلای یو jihad تلار یو پاتش اخو بده اخو کور خیر خبر راغستې چې ما مرګ لري jihad تلل زمارو تاسو به یو کور یو زل چراغ نو کور خوشې ما زنانہ تازه غسل کړو دیور پسې لاند ناغي مخمنه راسون خپل کې خدل دونه سلا تولekra به انتهي پریشان ش شهما مرګري سره خیانت وکړه از پردي کور ته بي زده ترا ولم ادارانګه خځمان ازان بچاو لاسونه خپل په مخمنه کې خدل از به امن انشلم نو لال بیابان کې وایڅه کې وله او انتهي پریشان کسه واپس را خځور تقساو کړه داس چلو شو هغهور پرسې ګځده یو ځای کې بیاموننده سر په صده چغې ولی چې ماخوا خپل روور سره مګې سره خیانت و کوو ور ته راده د پې غممر خواتلار شه چې راغې نو بیا سره ورته دا یااتونه دي کهله دیې دا فو فاخ شتنکسسم چې کلو ک یو نروه کار یا زیاتو کې ځو خپل سره بیا یاد کې الله په جوه فته قلوې جنوې په زر سرروملله ته متوجي شي اقید ایدائی چو من یکفر از دونو با ایلاللہ <سؤال> ولم یسر علی ما فعلو و نکل کی گفا کالو <سؤال> نخفل منی دا کسان جزاؤ مغفرت من ربهم و جنت تجری من تخت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین نو آیات کی دریو کسانو طرف تیشاراوس لکنا یو اغا متقیان چې بل ځان زن بچ ساتی و عدت للمتقین بل آغا چه گناه تی نوشی لیکن مستغفرین دیک سمطلب بیا توباو با سی فستغ فرولی او درم کس آغا ده چه آغا کلک تفاق پل گناه منی یوزنی کردن و بیا که بیا که بیا که بیا که دو تذکره اوشلا او درم تذکره نداشه ولی دو دو پارا جزاهم مغفرتون می ربیهم د دو گناه نبچکی او بل گناه شیده آغا توباو وقیلان دو دار دو پار چې کوم ګناونې کلک دی ظاهده د سره دواده د جت نه ده که خلت من قبلې کوم سونه فیررو فلردي فنجو ک فکانه اق تل مکجبين دانا چې ګناونه کوې نو بچ ب ډیر کسانو ګناونه کرد دي تبا دي قد خلت تعقی سره تر شوي من قبلې کو مک تا سونه سونه نې د حالاقت د مکلو کومونو سناون تتی وتریقی نمونې د حالاقت ته مکجبیننو فصیررو او گرده پزمکا که خا اگو رئی کرنه که ساسو شکی فنجرو گو رئی کرنه آقیبت المکذیبی سرنگی شان جان دا تکزیب کونکو مازا سنانا بی المکذیبینا من هم منگو سرس ماملہ اکڑا هادا بیان لنس دا قرآن بیان دل دا لپار د خلق وضاحت د تذکرہ کرده کنا شاہدیانو سردہ چلو شو سمجیانو سردہ چلو شو ستا دی گردی دو سا آجت لیکن ګرځو ګرځو تہجد نشتا قران دغه تذکرہ کړل ما اسره داس تلکل دم مرناهم دارانګه چ اهلکناهم الله یما تسند کړل ما ہلاک کړل قران کې دغه وضاحت موجود ده ها بیان للناس دا قران وضاحت تلار د لپاره د خلق او هدانه هدایت او موعظت نسیت تل للمتقین لپاره د متقینو بیان للناس بیان چې دا لار دا و دا خطا دا او دن اگل ای حامل لیلپارد متقیعن و او اعزتون او دارنگی منکون که دا, دا بدو صفاتنا ح... د بدو, بدو خبرونه للمتقی لیلپارد متقیعن و قرآن کو اتا تا سی لار ملوی کی چی دا سی دا غلطه دا, دا پر سیزا پر غلط مزا قرآن کو اتا تا اللہ ای حامل دا جون ملوی کی چی دا سبکی دا سبکی دا سبکی انا ادل قرآن یهدیلی اور قران کې وتاه چې ملاوي کې چدا قانون دي قول نه دي ادا دې قول دي ولا تهنه ولا تخزنو انتم العالون سستی مکه وای په جنکی ولا تخزنو اداري غمونه افسوسونه مکه وای په تکلیفونه دانا کې تکلیف راغی تا افسوسونه شو روکل وانتم العالون تاسو بر په عالم کې كنت المؤمنین کچته مؤمنان ایمان باندې کلک کې نو ضرورت تاسو بر تاسو یې فتح وستاسوئے. دانا چه غلیمت فوت شه ولا, ولا تهی نو دان ده سستی مکوهی کنا چه تاسو نه غلیمت فوت شه نو آغی نه سست لئی سارو تاسو کافرت پسی نزئی ولا تخزنو ها مغم جنکی گئی سمت لو چیردنگ مرگیری شای جانشی دی مونه مالونه تل دی قاقیمه نه غم کوهی کلا سستای دی وجه نه مقصد پاتی و کلا غم دی وجه نه روالی ده کار نشه یه را اسم سستی موکڑ اکل یاره وداکار ولې یو نک یره خمر من غم مکا غم مکا دا غلو نه فاتشل الله او سوستي او مکه غم مکه غم او دا دوړ کارونه پرګیدا نو مقصد به حاصل شي چاغه برې دی وان تو بل دا دوک ګړ کارونه رکاوټ تل لپاره د مقصد ایهم سس کوم قرح تعقل تکلیفنا یادی افسوسونه کوي نه دشه مکوا ولی این یم سس کوم قرح کتو اور سید تاوستان قرح سزخونه په وخت کې نوسب ورو کوي فقط مسل قوم قرحوم مثلو ودغ رنګي رشيدلو قوم کافر تا پشان د دي تاوسته زخونه اورسدل په وخت کې نو رشيدلو کافر او تا په بدر کې او تلکل يا من دا الناس دا روزيدي اړو راړو مونږه اړو راړو مونږه سماتله دا شپید سپيدي دنیا دي انقلابات پدي کې راځي نو اړو راړو مونږه دا جنگ بين الناس مابين خلکو کې کله یو غالب شي او کله بل بدر کې تاسو غالب وئ مصیبتونه غو برداشت کړو او خود کې مصیبتونه په تاسو راغلل الله و داکار ووکل يا د لپاره له اللهله ناممنو چېکاره کې الله ممنان تخیر من کوم سوده اجوړې تاسوکې شدان او چې مرتبه والله چې ک دا جنګونه نوین نو ممنانو تمیز بنو چې منافق سووک دی مومنوک دی اداررنګې او مرتې ته بهو نو رسېدللی س کسانو چتي مرت ته او رسسیدل والله اوله یحبو ظالین الله مینه نه ظالمانو سره اللہ مینہ نساتی ظالمانو سرا گورا اللہ رب العزت دا جنگ تا سولا راولی گو دید پارا کس لیمید الخبیس من الطیب او یتخید منکم سوہدہ واللہو لا یحب واللہ یحب الظالمین اللہ مینہ نساتی ظالمانو سرا کسوک دی اللہ قانون تغار کیدی دی الله منی الله غصر مینہ ساتی سوک نمنینو اللہ غصر مینہ نساتی کرن دل تا چیر ناغاق قرح تیک چیر ناغا زکرشه ده ان یوم سسکم قرح فقد مثل قوم قرح مثله قرح هغه زخم ده چې خارج کې چیر نا سوسی سره ولګي تور ولګي دا ټوپه کو لګي غش ولګي بدن زخمي کو نو ایت قرحوی او قرح اون زخم زخم توي په زمي سره لیکن اغه زخم رات دے چې اندرونی سبب دی و جره شي دا نا بدن کې زخم جوړ کی باطنی زخم دی او طرحه دا ظاهري زخم جنگونو کې دا ډول کی او اکثر ته نغه هغه قرحه و بار نغشه توره داول کی نو تاسو من زخمونه زخمون راغل لی اغو راغل لی. او بلی غاڑی نا ستاسو زخم چې دے هغه باعث تا عجر و ثواب دے جی اغو زخم چی دے اغا خو باعث تا عجر و ثواب ندے رستو عراشی چه تاسو زخمون رسیدل لی لکسنگ اغو طور رسیدل تاسو زخمان شیئے کنا اغو زخمان شیدی فینوم تا لمونک ما یا لمون و ترجون من اللہ مالا یرجون تاسو امید ساتي د جنت او دا امید نه ساتي واه وسی برداشت کې درد پریشانی او تاسو برداشت کوئ نو اگر د لکټن سارنه ماخواو پر لګیا ده مزوري کوي لیکن دیوري تر نه ملاوی کی تکلیف برداشت کوو بغیر د منفات نه کافر تکلیف برداشت کوو بدر کې بغیر د منفات نه تاسو برداشت کوو سره د منفات نه د دا دوار خو شانتي نه دی کنه بل تک به کې شهادت ذکر شې سمه تم د تو شهادت ولی وي شهادت او تو شهادت د دی و جنوي چې جنت دار السلام ته هغه حاضر شي کنه یا چې نوغه الله رب العزت او فرشتي دوه لپاره شهادت جنت کې چې دا جنتیان دی یا و دوسه نوغه شهادت کوي وکام بیا او صدیقین شهادت کوي نو شਹਾدا و مشادت کی یا څنګه دو شهيدان سل نو فوری حاضر شل زر زکورت شਹਾداوی جنت ته حاضر شل الله او فرشتي گوي كې د دو په حق کې درا جنتيان دي یا جنت دا محشر میدان کې وه په خلق من گوي كې نو زک دو ته شਹਾداوی کنه و يتخذ منكم شਹਾدا والله لا يحب الظالمين اللهم ميننا ساتي ظالمانو سلام دا جن یو مقصد ذکر ک یا علم الله الذين امنوا منكم ويتخذ منكم شوادا مومنان سرغن کی شہیدان دور کی بل مقصد ولماحسن الله الذين امنوا او چ پاک کی د گناونو نه مومنان او هم حق ختم کی کافر دا دې مقصد شه کر ام حسبتم انت تدخل الجنت احساسو خیال دادا چې څنګه وشي جنت تا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم واعرض عن ذكرك الله تعالى مجاهدين دتا سنا وعلم الصابرين وذكرك كلق قدن والي كاسوتا شانته ولار سنتدخل الجنه بغير مشقتن ان تدخل الجنه بغير مشقتن ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وعرض عن ذكرك الله مجاهدين دتا سنا ودارنگ چخارک الله خلق خلق ولقد کنتم تمنون الموت من قبل کله چې بدروش او بدر کې کوم کسان شریک نو او وې کاش او جنگ بل جوړ شي او چې مون کافرونه انتقامونه واخلو او رسول جنگ نووکو او د شهادت مرتبه چې واورې دي شهادت دومره اوچته مرتبه ده نو ډیر کسانو تمنнага نیو کړی الله ولي ولقد كنتم تمنون الموت او تاسو سره تاسو تمنا د شهادت کړي او مر کمنه خو منه د کنا مراد د شهادت ته الله د شهادت مر راکي مخکد دینا من قول انت لقوه مخکدم مخخیدونه د کافر سره فق درئتم وه نو تاسو چې هغه ولې د اسباب د مر غو تنظرون او تاسو قتلل تاسو وانتم تنظرون جلا پیغمبر تو کتلل، سوهداو تو کتلل، تاسو تمناغان در شادت کولی، من قبل انتل قوهو، مخا مخا مخا دونا دشمن سران، یا مخا مخا دونا دمرگ سران، فقد رئی تو تاسو او دل اسباب دمرگ و انتون تنظرونو تاسو کتلل، او خود کی دستی چلو شو، یو خوشکیس میلاو شو، بل چ مالغا ني مت لاړو بل چ نو مرګري صحابه شهيدان شل بل आवाज شو چې انا ان محمدن قد قتل صحابه کرام باندې انتهائي پريشاني راغله چې پريشاني راغله نو هغه आवाज چې هغه دروژن شي کنه چې داو شیطان आवाज کړه او خلقو پریشانه کوله د پاره دلته تسلي و تاسو لپالا جنگی گئی مرگ و دنیا وزی نو تاسو دنیا و گئی؟ او پیغمبر له پالغه نه ځنګيږئ کنه دا خدای او رسول دمنه امر راځي دی په دې دنیا نه چې مرګ به په راځي دنیا نه وزین او تاسو دین نه واپس کیږئ او کله چې نبی علی سلام وفات شو نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صحابه او تاسو مرګ نه چې کومه دوی خطبه ویلې وا اوې کدا یا تو له و ما محمدون الله رسول قد خلت من قبله الرسل آیات خو مخکرا غلو صحابه وي مونږ خیالو کې تک دا شیشله کټ اوس راغې طول تسليش لا چې بیتاسو کوچې نو دا اعلان وکړو څوک چې د الله عبادت کوي ماغه خو جونده دي او څوک چې محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي هغه لار دنیا نکړه چې هغه دا خطبه وېله رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ نه ورستو چې دمره اوس مرګ راغلې تمام صحابه غلشله به دیغه جنازه موشله او به دفنوم شو اوس تسوک رسول الله صلی الله علیه وسلم د موت نه انکار کوي دا او د قران نه انکار دی موت پاغمانی یقینی راغلې او قرانه ایتو نه دین نه کمیت و انه میتون اذا لا ذقنا كزيف الحیات و وما محمد لله رسول افهم ما قال قتلن قلبتم علاقبكم شريح الالفاظ دي چې غا دلالت کوي په موت رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې البته علتکم ژوند دي هغه ټول نه اعلی اتم اكمل ژوند دي د نورو نړیرو چته هغه ژوند نه هغه برځخي ژوند وما محمد انما محمد صلى الله عليه وسلم اللہ رسول قد قرت من قبله الرسل تحقيق سره تیرشی ده ماکه دته ډیر پیغمبرانه فهماته اي پس کده مرشو او قتل یا قتل کړي شه ان قلم تم واپس کیږو تاسو علاقبکم په پوند کولمني ومن ينقلب سوت واپس علاقبه په پوند خپل فلن يذر الله شيئ وير کزارر نشور کوله ده الله تاسو شي و شای زله او زردہ چی بدل بورک الله تعالیٰ صحابت قدم ہوتا شاکرین شکر گزار کلک دلت امراد چند قدم خلک دے اگا دا پیغمبر دا پا رہا جنگ نکی اگا اللہ لپا رکی موجود دے نبیعوں او کنن دے نبیعوں صحابہ کرام نبی علیہ السلام نو روم او فارس او دیالا قوتا او دارنگی چین آگا یا مامتا اگا صحابت اللی نبی علیہ السلام خنو و سعید اللہ و شاکرین وما کالی نفن تمته الله بزن الله اونی او نفس دپاره چې مگر شي مګر پریز دله تلاله کتابه معجله هغه نټ نیټله مقرر کتابه کتاب لک نیټه موجلله مقرر ومن یې ص دنیا نوې منه سووک چې غواړی ساب د دنیا نووربه کو منغته عمل دغ سره ومن یورید سووک چې غواړ صاباخرت ساب د داخلت پهعمل خښل سره. منگا آغتاو Vega رفتی ور باب منگا آغتا مینها دوهینا وسان ازد شا او زرده چو بدلی منگا آغتاو ترتلیم آغتاو شکر گزارعو تا کہ آغا عمل که پنیت تا آخیرت عمل که وسان ازد شا کرین زرده چو بدلی باورکو منگا شکر گزارعو تا چو عمل که پنیت تا آخیرت و عمل که پنیت تا جنیا و جسو عمل که پنیت تا آخیرت او الصحابه کرام د تصلی ډیر سا ډیر انبییاء داسې چې هغه جنگونه کړد او مرګ لري او سره شریکو تختیدل خوني دي شاته شینه دي نو تاسو څنګه شاته کیږئ خو ته شاته شلای وکي من نبیین ډیر د دی پیغمبرانو نا قاتلم او هغه جنگ کړد او مرګ تریا کې ربیون کثیر دې د پیغمبرانو نا جنگ کړد او مرګ تریا کې خلق ډیرو ربیون کثیر خلق ډیرو فما وانو نو نو سشیو د جهاد نه فماوهانو نو سشیو د جهاد نه لما صاحبو کی سبيل الله داغه مصیبتونو دی وځینه چې یو تر رسیدلو په لار د الله کې وما ظفو نو کمزوري شي په مقابله د دشمن کې و مستکانو نو تا د دشمن د ډری کارونه د کنه رکاوټ یا سړی چې نو غا سوشي مقصد ته رسیږي یا کمزوري کار کې نو بیاو مقصد ته رسیږي بیا دشمن طبی شي نو بیاو مقصد به نرسېږي الله وي مخنی داسیو فما وهنو نو چېناغ س شو و ما زوفو نو کمزوری شوي په مقابله د دشمن کې مستکانو نو تابشي د دشمن والله یحب صابین دا کار نو کړی کوون کارې کړو کارې دا کړه وماکانو قوله قولهم نو نا د او الان قالو مګر داره بنا فله نه بخ منمت بنا الزمونغة وصاب فناازات زمونات چكم شيء في مرنا فك دن زمونك وسبب قدامنا كل قد زمونغة والصرنا على الق الكفرين دادك زمونغ في مقابلقوم كفر الكينفااطهم الله سواب الدنيا والاخرا خصصن سواب الاخرا رك الله طلى دوتا بدلييد الدنيااخبت لاخرت والله يحب المخسين باوي كان يحب الصابين چې كل شو ادار والله يحب المخسين. فستا عمل جهادات دی یا نه ی نامنو انته تیول لې نه کفرو یرد دو کوم له عقا کوم فتن قلیو خایر میلاو تاسو خبره اومنله اپس په ک تاسوله عقا کوم په د ساسو منېدي ن خپل نه فتن کلبو خایرین دشا به تاسو توانانیان دکه خود کې کسان اپس لل که نه او ز مګې ځان سره واپس کړل دو ډلی نور هم چا وي راده اپ وکړه بل الله مولاكم بلکه الله ستاسو مولا ده و وخير ناسرين شا تمو گره فلانكه سرعينو زبزم ننسوا خلق دسیوئی که نا الکه رازا فلانكه زیتزو کارلا وی تزهی جو ززم رازا تفلیق لزو وی کتزهی نو ززم رازا جعاد لزو کتزهی نو ززم رازا ترجمه لزو تزهی نو ززم نا بل الله مولاكم و وخير ناسرين تاسو را پاس جعاد تا اللہ بساس امداد نصر او سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي ذله و عبغردومګه في قلوب الذين كفروا فزرون الكافر كرو عب بما اشركوا پسو دغه چا و شرک د بالله په الله مرې ما له نزل بیا به سلطانه څنګه درالیکله الله پاږه مری صدرل دا کسانو زنون کې و روب راشي کله چې روب رانه نو به و مقابله نشي کولې کنه او ما و النار ځای د د غور و ظالمین او بد ځای د ظالمان بد د ټکانه د ظالمانو بد ځای د او صدو د ظالمانو دغه کوم الله واده تااخی سره رتنې کالهته او سرهلو خپلته خصونه هم بزې کاله چې تاسو هغو قتل کول او راقلل ب د ه الله تاه اوښ کل زللمې خ دا فشیلتون تردی چتا سو کمزوري ښکارکړه وتنازات فل امر او جگړ او کړ تاسو فل امره هغه حکم له پیغمبر کې چې مورچی باندې هغه ویلو واسیتم او تاسو نفرمانی فرمانی وکړه د امر د پیغمبر په واره د مورچه کې مم بعده ما را کوم مخکمووی کنه او دیرکایمن نبی علی السلام 50 کسان کې نوړو نو تنازات فل امره په حکم د رسول کې هغه تاسو نه برابر ده نو تاسو اول تر اختلاف شروع ی وج ختم شوي دی څنظر نو میدان میدانتهقطته را کوشئ اصلته اونافرمانې و که تاسو د امر د پیغمبر من بعد د مع را کوم پهتهله کېده اوسولو مخالفت به نه کوي مقصد ک کاټ پیدا شي ګاګوره مقصد ک کار پیدا شي. او رکاول چې غوینه د دنیا د کنه مم بعده ما را کوم ما تحبون د څه دغه نه چې او هو تاسو هغه شی چې تاسو سره مینا کوله منکم یرید د دنیا ځنه تاسو نه کسانو چاو غخت دنیا مال غلی مت کټ جمع کیږي او منکم یرید الاخره ځنه کسان فاتسل کنه ثم صرفكم عنهم ليبتليکم ګور د دې خبري اثر پټول میدان باندې پریوته نو دا... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوت ویلو دی مورچې نه وخت نه راځي نو دا مخالفت خوڅه کسانو وک لک کسانو لیکن اثر اغه ټول میدان من پرې وته باځه خبره ده سي چې خبره خو یو تنکړي لیکن اثر پټول من پرېږي دا کور کې او تن وړو کی کام جن چې ټول کور شکانو وبال پټول من راشي خبرو کې راحت ټول کور مې را شي خبرو کې جنگ جووړ کې یو معله نو ټول کور پرشانانه شي یا د ال جګ جوړ ک د دی سان جاام شي نو د بعد د خبرې اثر په ټول کي که نه دګور اثر په ټولوش الله سرهفه کوم مع هم سررافهکو واړه ل تاسو هم دی کافرونا امتحان اوداررنې لا راغله ساه وَالَوْلَيْ تَاسُ د دَدِ قَافِرُونَا لِيَبْتَ لِيَكُمْ دیل پارا چه ابتلا او دا رنگ ازمائشو تی فتاسو منی ابتلاح لاغلا لیکن اللہ قد عفا انکم دا جرم تاس تا مخی نماف کرده داس جرم جرم نو عفا انکم تا فقط ابتلاح من جانب اللہ وان عفا انکم صحابا خلا میدان جنگ کی دی توبا موبای خلا نده وقت کلی اداخو گلائی کبیره دی <متلاح> دا د چېله طرف نه داګنا نهدي وله غافان کوم بغ د طبينا والله اوو فضل والله فضل على المؤمنين الله پاک خوون د فضلله په مومانو بندې. دومره پر ایشان راغله کله چې د کافرونه د لاس برشي نه اللو دچکغو منندلی وه. کله چې او سوفان لکر نزد شو نوبره ډ راونې کسانناسو او ارتغشي میدان کې صحابه هغه ورته توري ونسل ناو تختیدل دو مالک غنیمت باندې مشغول شتل خالد بن ولید اذان سره لخر رواغستو یو یو ډاله رواغست د کافرو بل طرف نه یو نیر طرف ته اګه راغلل انتاي مز کی سرکل کړه نو دوه بیا اذان للار کتل نو ځل یو غاړه ځنه بل غاړه نو مدینه طرف روان شل اور رستنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کې د اغه اواز کوي دو سر رست ګورینه استو سیدونه ولا تلون علی احد کله چې روان شوی تاسو په طرف ته مدینی یا برغرت ختای ولا تلون علی احد او نکتل تاسو رست یو کستا ور رسول پیغمبر یې دوه کوه اوازونه کوي تاسو ته الی عباد اللہ زما طرف تراشي په اخرا کوم رست طرفنا فأصابكم غمم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما صابكم الله خبير بما تعملون ورسوا بدل كتاسو من رائع است غم سرد بل دي غم دي لپارا چه غم جن نشع فاغي منه ايش فوصل تاسو تا والله خبير بما تعملون الله خبردار داده جاها كارون ناچه تاسو كواه دعایات كي لونه تاسو چو كي فاسابکم غمم بغم بدل در کتا استا غم سره د غم نه لکې لا تخزنوا دل پر چی غم جن نشي غمونه چی شي سړې خو غم جن کیږي عدل ته لکې لا تخزنوا فاسابکم وې رسو تاسو ته غم یو غم بغم سره د بل غم نه لکې لا تخزنوا چی غم جن په فوت کې د سيزون من يوم نه په مصیبتونه منې دا ظاهر ک معنا داس جوړيږي مصیبتن ډیر شنو غم دیریږي الله وليك ايلا تحزنوا ديلا بارتي غمند نشي درس مطلب ده نو يو نوب غمند فاصابكم اوغي پس غمند بل ور پس غم غم ري غم ادل تا يو ودو غم غمند غمول اديير دي كنما تا است ذكرو كه مال غنیمت لاړه مرغيري जखمان سل شهيدان شلل دا غمو كنا فاصابكم غمن بی غمین مکنه غم سی شو مالی غنیمت لڑا مرگیر زخمیان شلل مرگیر شهیدان شلل بل غم را گیج فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاد شو دا اعلانو شو و انتہائی پریشانی را گلکانا و ما دبل غمون راویشتن لکیلا تخزنو چی غم جن شای حالانکه دبل غمون سر راو سر غم جن کی گی استازو خبرو آو را رای ویخی را را آی طول یوتن تا خبر راشی ستا ویزه مړا دا د وخپکی کنه ویزه مړشله کار 30 40 ذلار منه اوس ویزه ده انوم ګرانی لیکن بیا ورته خبر راغی چې هغه ویزه نو هغه میخو دغه رقم کم ش کو زیات شو زکه دوله ک درې لکه ته میخلص تلنه لیکن دا سي چلو شه چې بیا ور پسي خبر را گئی نه بیزاوان نه میخوا بلکستا زوی ہو زوی اوس او سپسنگا چلی او سی شو غم خود شو کنه غم انتہائی زیاد شو اول بیزاوانو د بیزای غم ایر شفه میخی سره چی سارا او ده میخی غم ایر شفه چی سارا زوی سارا دا دوڑ غمونو خوی ایر کنه ولی غټ غم راغی کنه دا غم دا دواړه واړه غم له لاړل بيځه بيځايي چا په یادو کې دا غولي ميخه تللا ميخه چا په یادو کې دا نوزوي مړ دي نو چې زوي غم راغی نو بيزي غم او د ميخه غم سوکي اور نه توس نه کوي کنه دا دواړه غمونه لاړل کلا نړل دا لاړل او وباطه ولګي دا چې دا د زوي غم دروغو نو سوغونه پاتې تود لادل بوتنانو ولی دوار بیو هاو رای سری بیزا مرشلا چاورتا استا بیزا مرشلا تاستو بیخ نیئی نو بیا اطلاع راقلا چه اغا نه نوانو میخوا بیزی غمشتی که لادو لاد که نا دیو میخی من غمجن دی لیکن دیو میخی من غمجون او چه اطلاع ورطا راقلا چه استا جو مرد دی نو د میخیا د بيزي غم بوس کي د خلکو تهي زم ما مي خبره ده زم ما بي زمړه ده دا غم لاړ ولي غټ غمره ریکا خا اوسيت اتلار اغله چيستا زو مړ نو دنه بي زم مي رته او دنه مي خو مي رده اوس پته لګي ده چي زو نه دمړ سو غمو نه پاتشل ها ټو لړک شه طول لارد کنه. ولی دی میخ دی بیزی غم خودتلی و دی زوی مرگ سارا. از زوی مرگ اغل ختم شو. ختم شک ختم نشو. لکیلا یو غمم پاتی نشو. یو طول غمون لارد. کتاس ویخ نشلو شو. فاسابا کم غمم بی غم ملنی کهلا دبل غمونه راغل چې غم جن نشو. اصوا و اول غم راگی. چمال غنمت لارد. مرگیر شایدان شلل. نا مرګ اول مال غنیمت لاړه ټیک دا کله پدې اچي په پریشانو شوکت لوخه انتهائی مرګری ټول شهیدان شلل د مال غنیمت غم پات شو نا مال غنیمت لاړه مونږ نه چې به وکړو دا زمو ټول مرګری شهیدان شلل د مال غنیمت فوت کدو غم ختم شو ولی مرګری شهیدان دي کنه دا دا غم ختم سو. دې مونه غم جوړو چې مرګ لري شهیدان نه مرګ لري شهیدان دې دې کې دی, دی, دی, دی مونه غټ غم راغې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو الا ان محمدن قد قط قتل غټ غم راې کړان غې دا غمو مال غنیمت فوت کډېلوم غمو مرګ لري شهیدان کې دېلوم غمو لیکن دین غټ غم شي شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مرغمدت دا, دا مرگ اعلانو دا به چې پتو لګې دا دغه ختم سل د سره کنا دا دو غمونه اوس په د مالک غنیمت سوچ پاتې دی دانو دا چې مالک غنیمت پاتې شو دانو چې برګیر شهیدان سل ولین دا ټولک چرچا دا دانو چې ویزه مړه دا دانو یې مخه مړه دا وای زموږ مرشد زموږ مرشد زموږ مرشد زموږ مرشد د دې هیڅ تذکر دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غم ورغ اعلان راغې انتهائی پریشان او کله چې پاتو لګیدا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا دوه غمونه قوتلیو کنه کلوتلی تلو کنه دایر دا شیو او دا هم دروغ شه نو 53 لکې لا تخزنول ټول ختم شل شهره ختم شلو دې ته به اوسه غلاندو ته حاجت نشته لکه چې به غمون په غمون رازي نو به وې چې الله زائد ک لا زائد لیکای لیکای تخزنول دې لپاره چې تاسو غمجن جن شي غمون ډبل ډبل غمون مې راوشتل چې تاسو غمجن جن شي لام زائد چا فلنکه کار وشو یې به کې تقدم تاخير وې نو داسې مانات چې زموږ سازمان چکم ترتیب وي نو دې کې بیا ایشیتا حاجت مشتلک ایشیتا حاجت مشته اوش کالوم ختم شه اسکال داو یو غم پسې بل غم راغې چې غمجن نشي نو موږ داسې مانو کړه غټ غم راغې وړو غمونو پسې غټ غم راغې بیا غټوم ختم شه بیا غټوم ختم شه لکه 10 جنو دل لپاره چې تاسو غمجن نشي لا ما فاتكم مانا و دا چې کې فاسبه کوم نو بد لې ور سر غم من غډ غم ب غم من روستو د وړو غمونونه د لا تخزنو دی ل پپه چې غمدن نه ش په وړو غمونونهې وړه غمونهسیشي د الله معفاته کوم چې تاسو نه غنیمت فوت دی والله معصاب کومغ چې کوم تاته چ نو مشیوتونه پریشان زخمونه راغلدي چې پاغې تاسو غمجن م که نه ځکه چې هم عادد دا غټ غم و راشي وړه خلیر کي. والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم بې راغه چنه انزال اوليګه علیکم پتاسمنه من بعد الغم رسل غم ده وړو غم لونه املهن امن نواسن غلګ خوب واس پرنو لګ خوب يخ شات طایفه منکم چې راشي زکه عبادت وخت خوب دا غفلت او د میدان خوب دا نعمت زکر دشمن یارا ختمشی کنا یخشا طائفت من کم وطائفتون اوبل اڈالا قد احمتهم انفسهم زکر منافقان په کیوں مو کنا قد احمتهم غم کیا چولو غور الانفسهم زنون اخلو زن کسان دا سی دی چه اغومن میدان جنگ کې خوب راغې چې خوب را گئی یو صحابیو ای چه تور ارتاوی گئی بے زراخلم بے تور ارتاوی گئی بے نو غم وقتی خوب اغا د نعمت عبادت وختي خوب د غفلت تي يا ظنوا بالله غیر الحق ذن الجاهلیه دغه کوم کسان غم کې متلا او منافقان له خوب نه راته يا ظنوا او ګمانونه کوله چې سو ګمانونه کول چې دا پیغمبر او د دې دین هغه و سوري ختم شي د تومره کسان شهیدان شتل غمانه کو پارلامانی غیر الحق نا حق غمانونا زن الجاهلیه غمانونا د جاهلیت یقولون وی هل لنا من الامر بشی اشتهام ده لپاره پکار کمن شي شي نصرت او غلبه قل تور تد ان الامر كله لله یقینا نختار د ټول کارونو خاص الله له رد نصرت تراولی غلبه راولی یخصون فی انفسهم اغبط ساعتی نفسو خلق کفرون نفاق به یا غلط زند ما لا یعبدون الا کاتاست نخکارکی ځل کې سره ساتي اذن نبی او د دد جن به فوري ختم شي یقولون اویل لو کان لنا من الامر سی وما قتلناها هنا موږ د پاره د واتلو سه اختیار نو ما قتلناها هنا موږ نو قتل شهادت زو مشر خدا او مدینه نبا تمځي اكو دو په حق منې دادو نسات پر اغلو لو کان لنا من الامر د واتلو اختیار ما قتلناها هنا نو به قتل, قتل کی چېمونږ ته یې زو مګری به نوړه پل ته ورتهله قتون فی بیوتکم کوم لبره جل دی القتل کوې مال کچتوی تاسو په کوروو خپلو کې هم وخار راویشتې کاره کړي والله تلاره وختل به کسان کوېمالله مل قلو چې لیکلیشي او پاغوم قتلې له مزاجیم ځ د ختل کې دو خپلو ته دانا چې تو ژړ تلی نو به مړ تاه والله د سړ ممر لیکلی نوته الله او با غځ د پاه ک نه د منافقانو بهوي چې منکور نه راغلی نو نوبه مړه ولی غلی الله مافی سوری کوم لی محس ما قلوبه کوم دلته نور مقاصد د جنګ ماکې ذکر شل ک نه دالله الله اوله د نامو من کوم ممنان کاره کې ید تهخدم من کوم سوواده شدان جوړ کې او یبی دل خبي ست کو چ پاکي الله مومنان دي ګناويو نه وي وم حقل کافرينو ختم کې کافر دل تهم دا خودل کنه سيو خودل وليبت الى الله ما في صدوركم شيخ كارك الله اغا چستا سو پزوننه کوم منافقته دا خطاب سه منافقينو تا وليمحس ما في قلوبكم او قره ك الله رب عزت اغا چستا اغا ایمان چستا سو پزوننه نو دا خطاب صحابو ته والله عالمون بذات صدور الله پوهه پراجن رسونه مانه ان الذين تولوا منكم يوم الملتقى ضمان یقینا کسان چې مخ واړو د تاسو نه لارې نه واپس لرل یوم الملتقى ضمان په غرض منی چې دوه ډلې هغه مخامخ له بول سره په دغه غرض منی میدان نه واپس لرل لارې نه واپس لرل عبد الله بن ابي سلول درې سو کسان سره واپس راغی ان مستذ الله ما کسبو دا او ک ارجمند ګټول صحابه مرادی ان مستله مطال به بعض مع کسب نو تولله منکو هغه منافقا چلارې نو واپس راغلی او کوم عرضې طور مننیسته ته شو الله واللاقد فضلهمونږ وخته نه ماف کرد داغو ته ان الله غفورون خلم لهون بخون کې د حیم صبرنا کو ان ل نه تولله منکومقلجمعې ان مست زله مشران چې کوم مستقل راغللی انا مستظلهم الشیطانو اقینا نخواه کرل دولار شیطان ببازی ماکا سبرو قواجد بازی خبرو چه غو کرل کنا نو مستقل کسان چرا غل دی غم منافقان دي او عرضی چرا غل دی برن کشیدی کتا اغم مومنان اعفالله انهم او دارنگی لگ چی انو اغی سور تطلی استو سعدون ولا تلون الاحد دن دام صحابه نو دیاو بارا که حکم داده والاقل افا اللہ وانهم الله وخت مافک کردان چه میدان جنگ برا دیرائی نسو کشلل یا عرضی طور منیشتاورتشل بیا واپس راغلل نو افا اللہ وانهم اچکم دائمی طور منی واپس بیا میدان جنگ تا ندی راغلی نو اغخو منافقانو کنا ان اللہ غفورن خلیم یا ایوالذین آمنوا ایم و منانوا لا تکونو کالذین کفرون مکیه پشاند منافقانو وقالوا لی اخوانهم ذلت کفرون مراد منافقان دي ولی چی دو دا خبری خدو کری کنا کافر خنو کری وقالوا لی اخوانهم وویدو رون اخفلتا رون اخفلتاوی نسبی رون یا منافقت کی په قالو دوویللیخواې هم صبیرو خپلو ته چې مسلمانانو خفل ضربو فی لو یا خپل منافقانو تهوي دا ضرره بهفلل یو کالو غزل لوکانو اننده معماتو کله چې غو سفر کې پزمکا ځمکه یاوي غذا کوون کې دوسی دا منافقان لوکانونده ک دو چرته مونږ سره په کلی کې نو نو به مړی شي و ما خولووه نو به قتل, قتل کړی شي دو کلې نسولهکه څنګه مومونږ ناسو واپس راغلو. الله ذلك حه تل کې قلوې دی دپاره چې اوګې الله رب العزت ارمان د دو په ونو ارمان که نه یحیو و یمیت الله جدییکل کې ملکول کوې والله او ب ماته معونه بیر الله په کارون مې چې تاسو کوي لیدون کې د دو د غارمانونه کوي که نه او کوم قسان چې شدانشيدي او توچې مرتبی میلا شلی او دو پ ل نو دو ته د غارمانونه ولهکو تلتون في س الله تسللی ک تاسو قتل کشي پهلاررج الله کې او متون یامررش لئ پخل مرگمنې بلا قتلله لمغ سرتون من الله او جهاد لپاره وتللی لارې کې مګ راغېجهاد دپاره وتللیلارې شهید شوي لغ سرتون من اللهام مخه بخه تر به د اللهته نه او رحمت خیرون بیر غړه د مما دغې نهاج ماون چې کومدو جم کوئ وله متومه تاسو مل ش او قتلتم یا قتل كره شوي د کافرو طرفنا نو لا اله الا الله توخرون تاسو جمع کړه شی الله تو جمع کړه شی دانا چوس طول مربه ته ژوندې خامخو مرګ راضی کنو دی الله پلار کړه غو نو دا خو د اخرت لپاره لوی ذخیره شله فبما رحمتن من الله پس پس سبب د رحمت الله تعالی دین تلهم کدول بارا ډیر نرمي ولو كنت فزن غليذ القلب لن فضو من حولك ا چېته ته او ف زن بدجو غلی شخص زرو والله لن ف دومن حولی کا نوتللی به دا خلک ستاخواانه تا سره ناستې نوته به د خلاقق نه کوي السلام دی کسانو ته اسم نوویلی چې تاسو وللی بره نه کوشلئ زمونږ فتح په شایس بنی بدل شومونږ زخمیان شلو مرگې شهیدان شل که تاسو میدان برا برهغ ځای کې دا مصیبت به نو که نه تا مبت خوستااسې ووج د بیا سلام چا تهونهقا د فافان هم مافهکه دوته و فیلله هم بخنو غه دو دپاره شااو هم فیل مرې او دا رنګې مشوره وکه دو سره فیل امرې په کار ددينې مشوره دا انتقام ت اخلی او پرېږ دی فضا دم ت په توقلل حال الله او کله قول تا قوکه کولو دیو کار نو توکلو کپله عملې الله یحبل مکیې الل مینه ساې توکل کوونکو سره چله مې توکل کوي توکل پاغمې کوی ان سرکوم الله کې دا د کستاسو الله را بلجت نو فلاغالی بلکوم د نشتهېڅوک زرهور په تاسوې و یخ ولکو پر دا د نستاسو ترک تداد و یخذول کوم پری د دا د ننسستاسو نورساب بهشي که نو پرید د دا د ننسستاسو ف مندلله ان سروکوم م بعدې سو کان چې ذمہ دار وو کې تاسو ومن با ته رسد پر خدو دا غنه عرسته ده چې نو غا رسوا کول دا غنه وعن الله فليتوکل المؤمنون خاصه الله باندې توکل کوي مؤمنان مال غنیمت نو یو صادر ګډ ور شو نو منافقان وی دا غو دی پیغمبر زان لاغستی زان شان تي غنو کړه چه ده کني زمو باندې سړېلې وی کسان خو نور ډیر دی نور مالی بدنامو لگوی کنا پیغنبر مانی ولی بدنامو لگی چی خلق تینا متنفر شی چی دا خو غل لی نو حق پرستو ما تا سویلی دی قرآنی و موضوع دی حق پرستو دفاع لا دفاع که قرآن دی حق پرستو علا انہم هم الصفحا وما کفر سلیمان ولیکن شیعتین کفروا وجا من اقصر مدینة رجلی اصحا قال اے قوم الطبع المرسلین دلته اللهم دفاع کوي کنه او ما کان د نه ده شان د نبی دا خبره ان یغلا نه د مناسب پیغمبر سره چې غلاو کی غلا دلتسته دل وي خیانت کوه مالی غنیمت کی ځکه چا چې سش پټک مخشر میدان کې وا پاغه مری سوري روان به کنه چا چې سا ساوره پټک دې ساره و پسوري आवाजونه به کوي چې شی چې تا پټک دې هغه و پسوري او من یغلو یات بما غلا یوم القیامه او چا چغلاو قرآن را بولی هغه شي چې د کوم غلا کړ دې غلا کرده دا یومل قیامت پرز د قیامت دا شی په دسوري کنا ثم توفاق كل نفس ما کسبت هم لا یسلمون به پرور کړ شي هر نفس ته بدله دا کارونه چا وکړ دا دمن ظلم نکيږي دا دفاع وړانده منافقانو باندې من رد شو او د پیغمبر دفاع شو ما کامل یا یغلا ندې مناسب شان د پیغمبر صل الله عليه وسلم کی خیانت وکي اته سره پاسې د ساده بد وړې هغه اختیار ده والام وانما غنیمت من شيء فان لله خمسه ما راس ولناخلی پټی ولی افمن توار ضمان الله افسه کس تابع در رضا بنتیه د الله تعالی کوم هغه کارونه کی چای کی رضا دی الله دا تمام بعد سختم من الله ده پشان دا چې کې دې چې تر اخته په غضب د الله تعالی کې يون الله دی او بل منی دا الله غضب دے دا دوړه برابر دی شي نا ما واه جهنم د دزه جهنم دی وبسل مسیر وبذ د ګرځي دو دا جهنم مسیر یو حالات نبل حالت تتل کنا دنیاوی حالت نه لاړل آ او هروی حالت ته یا را حتون نه لاړا عذابونو ته دنیا کی د راحت کیو کنا عذاب پینو لاړو سا غذابونو ته هم درجاتن چکم جا اللہ رضا تارس کی نو هم درجات اون اغول پارا درجی دے انداللہ الله پولیز بنی واللہ و بصیر امیلے بات الله چاہیے لیدون کہدے بصیر امی مائی عملون لیدون کہدے دے آغا قارونو چیدو کئی فر نیک عمل ولی دے انو اغول درجی دی او کوم جہنمین دی اغول پارا درقات دی جہنم کوم تب کی دی او جنت کم دی جنت کچھ کوم دی ته درجات ہوئی جهنم کې چې تم دې هغه تا درکات وي ان المنافقین فی الدرک الاصل من النار لقد من الله علی المؤمنین اصباه فیهم رسولا من انفسهم داو احسان په دانو کوړی تاسو دې برنامه کوي داو دې الله طرف نه تاسو باندې انعام انعام دې احسان دې چې پیغمبر راولګ او دارنګي هغه کارونه والا کړل هغه سره ساتو اخرت خشه. کله پیغمبر نوې دغه کارونه نه نصاح وخت په برباد وکنه تاسو کفر او شرک مطلع وې پیغمبر باندې بدنام ملګوي دا غیر اطلل ځان لپاره غنیمت وګڼي احسان وګڼي لقد من الله علی المؤمنین تاکید سره احسان وک الله په مؤمنان منی اس بافيهم رسولا کله چې راولې پاوه کې پیغمبر مينن فصيهم د جنس تاغونه یتلو چې بیان یې علیهم پاوه منی آیاتې آیاتونه دغه وایي ځکه چې موږ فاک تو مکہ منویرو کلاچ تاس کے ستاوی کا کافر دے وچ کفر نہ پاک کی کنا معاشیت کے مبتلا دے چہ معاشیت نہ پاک کی رسوم و رواجوں نے کیوں مبتلا دے چاغی من قبل لفی ظلال مبین اگر چہ وہ مکہ رات لو دے پیغمبر نہ پتاله پر امرونه بدنامی لگا وای دا خدای او نعمت ته پتا سمونه کاسو پاکی عقاید ساسو پاکی اعمال ساسو پاکی معاشرت ساسو پاکی معاملات ساسو پاکی هر لحاظ سره دا صورت وقرمه مکه وی دا تاسو لګراول او کوم تک شانتی آیات ته کنه جناب ابراهيم عليه السلام دعا کړ دا کی دعا کړ نو څه الله اوس مرکز ما جوړ ک دی لپاره اوس معلم راولېګا مرکز ما جوړ ک ابراهيم عليه السلام دعا ک دی لپاره معلم راولېګا نو معلم چ راضي نو هغه نبي كريم صلى الله عليه وسلم د آیات نمبر د 629 ربنا و باز کیهم رسولا منهم ای اللہ علیگ فدو کی رسولا استاز منهم ددون یترو علیہم آیاتکا چی بیانی پتا منی دا فدو منی آیاتون استا و یعلموهم الكتاب والحکمہ و چی تعلیم اور کئی دوتا دے قرآن و دے سنت و یزکیهم و چی پاکی دولارا تذکیہ کیکنا پاکیداد پیغمبر دیبتینا منصب دے تذکیہ سمطلب کو فرقې مطلع ده نو من شر کې التوحيد کويا کې مطلع ده نو من من الرياء الی الاخلاص اكو نو من القذبه الی خیانت کې مطلع ده نو من الخیانه الی الدیانه تکبر کې مطلع ده نو من, ال... من الكبر الی التواضع اكو بدر اخلاق کې مطلع نو من سوء الاخلاق الی شي بغض او حسد کې مطلع ده نو من التباغض الی او که هجرت سو مطلب دبل نه بیکاډ کوم مطالعه دینه منه تهجر ل التواصل او که بل سره تعلقات ختم دینه منه التقاطع ل التودد دغه کني یोजक کی چکم کار کوم ممتلا ده اغه اغه نو با کار کوم مطالعه ده معاشد کوم مطالعه دینه نو توبه شکنه علم ماصبت کو مصیبت قد اصبتم مصلحه نو ډیر کسان په دغه مصیبت باندې چکم بدر کرا ده وخت کرا غل او پریشانو کله <قلعا> چې وره شي ګټ مصیبت نومه پریشانه کیږي ولی قد سبتم نسلیها تاسو رسول د دې د چون نو او تاست وره سي د قلت تاسو نه هاذا د کوم ګومره مصیبت ولرغه او قل ومنند الفسکم دا غو تاسو د نفسونو نارغه کنا تاسو د غمر حکم پر خو له دا خو منند الفسکم الله علی کل شی قدیر الله پاک په پا هر شي باندې قدرت ولرې ف په شکیس بډله بیا شکیستونونه دا شکیس بیا په فې بدل شو آخریر کې بیا مسلمانانو بیر بری ومون د لا لایکلشن قدریر الله پاک پررشمن قدرت وړه دی و مااب به کوم یومل تقل جمعې ف ب الله هغه چې او رسې تا اساب کوم مبتونه او رسېدل تاسوهغ ځې تقل جای چې مخه مې دوډلی یو د له مسلمانانو بلد او کافرو التقل جماع مخامثلی میدان جنگ کې دوډلې نو په اذن الله د پای زند الله سره دی ولعالم المؤمنین د له پال اچ الله کارک مومنان مومنان کار شي کنه چې مصیبت راغله نه به پیغمبر نه دی پرېخه او منافقان لا مصیبت نه دی راغله او پیغمبر پرې خو نه لار نه واپس لول ولعالم المؤمنین چې کار کله مومنان چې اس حالت کینو واپس کیږي مالی غنیمت فوټ شنه بیاو میدان کولار دي زخمیان شلنو بیاو ولارد دي شهيدان شلل کسان نو کوم پات دي نو بیاو ولارد دي وليعالم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا او چك الله كار کوي منافقان وكيل لهم تويل شوت تعالوا را شيقاتلوا في سبيل الله دي منافقانو ته ويل شي راځي جنگ وکي پلار دي الله کي جنگ نه کوي از کم اسکان اكل علي دفاع وکي الو دو ای لو قتال الله تبعناكم د دې او مطلب دا چې دو ته وای کنا قاتلو فی سبیل الله او یتفو دو جواب کیسوی لو نال مو قتال الله تبعناكم کومله د جنگ چل راته نو موږ بساس مرګري شوو جنگ بکړو موږ جنگ چل راځینه لو نال مو قتال الله تبعناكم موږ جنگ چل راته نو موږ کلیو موږ نه خوشاله د تورو دا ول چل ناراضي موږ ذمہ دار خلک یو باغونو ولا خلک یو بل چل موږ ناراضي یو مطلب دا به مطلب دا لونا لو کې قال الله تواناكم کوم د پټوي چې دا د مقصد ول جنگ دی نو تاسو تاسوس سره تريو دا به مقصد جنگ دي ځان توا کوي یا لونا علم کې قالن کوم د چې دا جهاد د من جانب الله نتواناكم دا او تاسو ځان له کار جوړ کړ دې او مشوري خونده کړه من هم له الكفر يوم هم اقرب منهم للايمان دوچې کفرته په دغه غرض منه زیاد مزيد دي د ایمان نه دوته کفر کارونه کوي کارونه ته زیاد مزيد وهم دوچې یا کافر لو مېځن په دغه غرض منه اقربو ډیر مزيد دي چېستا کفرته ورني زیری څنګه مزيد دي ویخطاسو دا شي مزيدې چې منافقانو زړه کې ایمان ده که کفر دی منافقانو په زړه کې کفر ده اپخلی من ایمان ده سره نو دن ایمان راوشتل آسان دی او که پخلی منی ایمان دن نه جوړکه راوشتل آسان دی او که پخلی منی خلی منی آسان دي کنه جوړکه نو دن راوشتل آسان دی او دن سي شه ده کفر ده کفر ده دننه کارگران ده بارنه آسان ده دن نه نو کفر پروت اوس اوز دو چه نو غفقت باره خبر بدل کی نو دننه نخو مخی نتیار دی دننه نخو مخی نتیار دی اوز نزدی سنگشل ویخی نو خبرو که ماسی بے پتن نلگی کفر تا سنگ نزدی دی تب آغا چا پته پتن چې چه ویخی لک ودین بے پتن نلگی کفر تسنگا نیز دی دی گران کار خدوک کر دی دن نکفر دی چلے خوا جیو من ایمان دی نو دا پری خودل خواسان دي نو صرف تی جیو ایمان پرې خودلو دارک کافر شو کہنن سفرق رازی او قد دے مسلمان کی گی بطوری مثال نو زڑکی دن نکفر دی نو کفر ولی رکی چلو کئی خوا کفر لرکول پاغی پزے اسلام را ایمان را بستل سره کفر لری کول د زړه او اغه په ایمان را دا اسان دي او ک جبینا کفر لری کول نه ایمان لري کول کفر را وستل به اورې نه کفر د لری کې دغه په دې ایمان را ولی دا اسان دي او ک جبینا ایمان لري کې دغه په کفر را اسان کار کوم دی زړه نه ایمان لره کا کفر راولا دا اسان دی ک جب نه ایمان لره کا کفر راولا او ویګه غو پوه شي کوم کار اسان دی اسان کار کوم دی جب نه ایمان لره کول کفر راول تل دا اسان دی زړه نه کفر لره کول ایمان راول تل دا ګران دی او پځې مانی اگر ایمان لرکول کفر راگشتن لحسان ده خواه نو سخته وقی سره اسان کر که ګران گران کر که دو کفر تنیز دی دی ولی دننا نو خو اچهم کافر دی مخینا نو صرف بجیبی با کفر روکی نو خبر اخلاش لن ایمان نو لری دی ولی لری دی ایمان نو دن بزی او بیا با بار تر او جی او دلتا خو بارای خبرت شیده کم نیز دی کم... کم آسان دا وهم للكفرین دو کوفر تا یو مذن پدغه رجمنه اقرب و ډیر نزيدی دي ولی ځکه د نن نه کو اسون کافر دي باره خبره خو فوري بدلیږي باره خبره من هم د دونا ایمان ایمان انت ایمان نلری دي کوفر ته نزيدی دي نن نه په کافر دي صرف ظاهر خبره بدلول دي او چې ایمان ترাজি نو نن نه بوم بدلای نن نه بدلول خو ګران دي یقولون بها فایهم دو پا خلو خلو منی و دوخلو پلوېمالله سې قلوېیمغ چې د دو په زړو کې شته خولیمنې و نه په ز کې ن شته د ز کې کافر دی که نه واللهله و ب مارکمون الله خپ دیغ چې دو کوم پټی نو دو ړونه کافر, کافر شلن شلن. آو دی په جیی منې کافر ل اس له او زړ کې خو ایمان نشتا چې کې ایمانشته یا خولی منې د اعتبارې نه شته الله دی نه کسان د د د خپل روونو باه کې و قادودو ناستې لو وقعونه که دو زمون خبره من نه چې مض ما قتلو نو به قتل کړی شي حالو دو لیخوان م خپل رونو ته چې کوممتلی می داې جنته وښته وقادو دو پپله ناستې د قالو چ که نه دا پ خپله نستې لواتهونه که دو زروو خبره من نه ل کور پاتې شي لکه څنګه مونږ پاتې شي مالو دو بو قتل کړی شي دا خواسانه لئ ستا په بل د قتل نه بچ کېږي توخوا وه بچکېږي کلل ته ورته روود لې کو آنان په کومل ماوت زانانو نګین کوتون سادي قل کې رتې ستا په مشورې بل سړی د قتل نه بچکېږي او د مرک نه بچ کېږي نوته و په تر کولا بچ کېږي ته بل سړی بچکول شيته خو بیا په تر بچی بچې نو فاد راان په کومل معته لرې کوې د ځان مرګین کولتون سااد بیا به دو تتسکرې کولی. دا منافقانو به کولی د مؤمنانو خپله لپاره او مسلمانانو به کولی اظهار د غم د لپاره غمجن او پوسې شي منه وحود کې کسان زخمیان د شهیدان شلل نو چا چا چې څوک شهیدان شو نغوب کورونو کې تذکره کولی مونږ به راحت ته زمو مرګ لري لاړل زمو زم خپل خپلان لاړل نه لا به تذکره کولی مون دلته هیڅ شرت کیو اقلاد الدنيا دعوت الصليده دا بارا داياتو نارل الولا حسبنا الذين قتلوا في سبيل الله يمواتا ومان مقودا كسان مباركه قتل رشيد بلا الله كي امواتا دامدي دي پشان دا نو رمرو امواتن دامدي دي پشان دا نو رمرو داسيندا بل احياون بلک دو جوندي دي پيو جون مري ان درب به دا جوان ناين درب به هند خپل خپل تاسو مسئولیت شي زمون خوراك کي هي شرطي وځم مرګري نيشته زم خپلان نيشته ساسه وسه بس تاسه وسه ژوند دي ساسه کوم ژوند ده نو دې پسه مرګ ده دی. دا جره حج ونره ساسه خوراكون دي نو دا دنوي خوراكون دي بل احيا و نغو دی دي په بدلخي ژوند سره ابل تاسه دنيا کي نو ان درب بهم دي جورزقون تاسه دا خوراكون دی نو ابو دا, دا خوراكون ورکول ورکول کيږي بل ور ورځ خلق مري غو ته ور ورځ خلک رشي هلته و که نه ملاقاتونه به کېږي ښون میلاږي اوشاالله خوشاله به فرخ نه خوشحاله خوشحاله به معته همله من فضې هغه نیونه چلهطور من فض دفض خپل نه ای ست چونهبل نهله من خلته او زیری بال پر ات د هغهه کسانو چې د دي من خلفهم په روو زدونه الله خوفونهلی نو یاله په دومنې والله هم یخځونونه نه د غمجن الله حافلی مراد دا چې کوم کسان مخک لاړل او کوم کسان چې روستو ي نو دوه کله لاړل روونه میلاشي نو دو تپوس کوی کنا نه چې ز د رستو کسان د جات او دا رګې د پ غمبر مرګرتیا کې ا دا رګې د شهت جوا شو شته چې مونږ سره میلا شي نه هو او خوشحاله شي که نه ایم چروونه او زیر اخلی ب ل نه پر س کسانو لم یار حکو بهیم چې نه یو ځې شي دو سره خلتهیم د رتو ددونه اللله خاوف لییم چې نه به یاره په دومنې والله هم یخځون نه دو غم جن کېږيمه دا د چې روستل دا تونونک بارهې د دو څ غم نه من الله او زیره به خوشحالا خوشحالا بوی پنیمت اللہ تعالی و پفضل دیغو و ان اللہ علا یوزی و عجر المؤمنین یقینان اللہ را بول عزت چی دے نزا ای کئی عجر دمومنانو دو من و خوف نی دراتن که وقت او دو من و خوزن نی دی تر یا الله خوفن علیه دی اولاد بارکی مال بارکی دو من و سحبتون نی دون چی کمشه فوتشی دے پاگی و پا دو غم جننی دا دو چت مرتبی و ال خلق تکنن دو دله ی ت چونه زهکر یست چیرونه ب ل نه او بیا یست چونه بین متین اللهی او فین د خبره ده که نه اول بشارت هغه درونو بارکی کې د خپل خپلاانو باره کې چې دا به دو سره او دو بشارت د دوبارره کې چې دو ته ی متونونه میلاې کې ی من الله او ففضین اول یستبشرون بالذین لم يلحقو بهم دخل القول مبارک دا بشارت, بشارت ددو بارك دو بشارت د دو بارک دی چې دو ته وینامات ملاویږي یستبشرون بنعمت من الله وفضل دمرو چتا خبر اس وکنه او دومبه یستبشرون بالذین لم يلحقو بهم شهداو بارک او عام کسانو بشارت دوم ده کنه عام کسانو چې کوم دین باندې نمړشي نا کوم جنت عندي او نعمت او فضل نشي شه مراد دی اول نعمت هغه د الله ربو له طرف نه ثوابونه دیا اجرونه دي او فضل د غيظ یاتول دي الله به ولدا اجرونه ثوابونه زیاد کی کنه یا چې نو اول نعمت د کجه برخې د برزخی ژوند دي د ضرورت مطابق کله چې اخروی ژوند دي بیا بیا هغه انتها ته ورسي هر شي بزيادت شي الله بول ت میتونونه زیات کې میب چونه بنعمت من الله په سوابو د عمل او دارنې اوفض و په زیادت ته اجرونو او الله لا ی اجر مؤمنین یان الله نذ کې نبر اجر د ممنانو چې سومره کارون کرد د او ورته میلاږي که نه الله دی نجااب الله یور رسولی من بعد د مصابو ملقرو دله د افو منمتته او وجرونه ظیم چې صحابه ډیر زخمیان کل شدان شلل چې شدان شلل نو دی کااف ان له مشړه وکړه سره اوس دوه بیا راضو جن کوو دا به خو ډیره ګړې بیا به دوم تییاې و کې ځانله مونږ به زمه کې ته بیا به تیارې کوو بل کال به راو بیا به جن کو شته به ختم داسې ولې نه کوو چې ډیر مونږ ختمړه ډیر زخمیان دی لوې کسان پاتېدي غزه ته واپس ور پسی لاړ شو او دا ختم کو بیاځو جاغو دا خبره و کسان پلار راتل جاسوسان راولېګل چلاشه مسلمانان ته چې ابو سفیان خو ډیر لوی لحکر بیا جامه کو تاسو پسی راځي دیغه نا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وې چه کسان چې کوم شریکو په خودکی او زخمیان دي اقا را پاس نور بنا رازه اغو مریال تا روبر آغی چه را مون خود جنگ گتلیو او که دا بیا را غللو مونگای مرگیری ملکل کسان ملکلن زمونگ باگا کم پوزه مونتا لگیدل دا دیوڑو پوزه اغا مون مرتاوشی بیا با خلق لسه جواب برکو که دیشی دو زل جنگ کې مونتا فیدن نیم اغو مریال روبر آغی س لاړه لالته میلاله ګیدلی وه دا شراب ووشوه سابونه میلا د دنیا سیزو میلا لل. لله نستجاب د الله کسان چې قبولتیا وکړه د حکم د الله تعالی ور رسول د پیغمبر من بعد د مسا به همملقرخورو د هغېنه چې رسید وه وتهظحمونه داته بشارت چې که نه نله دینا لپاره ده کسان نواخنو می نوم چېښسته عملی چې تات پیغمبر دی نانو عجر و اتقوا ذنبكم مخالفت پیغمبرانو اجر نازیم لیاجر ده داونه و موږ خپل شهیدان لله نه د سنبالکړي موږ لا خپل مړینه نه د سنبالکړي موږ لا خپل زخمونه مری پټاین نه د کړي ا لاړ شو نه مخالفت یې نو کراون شلل پیغمبر خبره اومن الله نو موږ نه رو براغه چې زخمیان راغلل دوه خپل بدل اخلي الذين قال لهم الناس دا کسان دي قال لهم چوی دو تا جاسوسانو د ابو سفیان طرف نه جاسوسان راغل کنا ان الناس یقینا اغا ابو سفیان لهکر چده قد جماولکم جماکردی تاسو د پارا لهکر یا سلاهی فخ شوهم نو یریګیتنه د دې دوران کې کس کسان را راتل مدینه تا ابو سفیان ورتوی لاشه مونږ نه داخله او یاره وای چې ابو سفیان خو له لهکر تیار کړ دې نفضانهم ایمانا نو جات شی ایمان د دوه نه خلق وقالوا توي حسبنا الله كفي دعنا الله ونعم الوكيل عودير خستزموارو كارساز زين مفسرين لكين كلاچ دا جانوش نو ابو سفيان تي مون با قال لا بي نبي عليه السلام تيكتا وقال چي قال اروز نرديشوا مكافر و مرو براغي التنه كسانو ليگل چي لارشه ابو توه امون ابو سفیان خو بیا بدر د پاره ډیر ویله ښه تیار کړی دی دلته خبر راغې نو دوه حسبن الله و نعمت الوکیل انت غو من رو راغې بیا بدر ترانغلل نو د دوه وروقې ګان سره لګي الذين قالوا للناس ا كسان چوي دوتان چا الناس خلقو جاسوسانو ان الناس کافر چدي قد جمعوا لكم جمکريت واستفارن لاحقري واسلحي فقصوا منا ون يروكي فزادهم ايمانا نزياد شدو ايمان فقل لكشل وقالوا حسبنا الله كفي من لا اله ونيعمه الوكيل فاستجمار دارسد النبي عليه السلام جيم قال ما بيوم بدر طراغلو او استنوا ناسو الكافروا مشوره النبي عليه السلام لحقري بيوم روان شو روانش للمكه ابو لاضل فانقلبوا ونواپس من الله بنعمه الله تعالى بل قال سرى تلا نبي عليه السلام خبره امان الله عجر و ثواب عمره دارنگي چه مغام سيزون عمواغستل او که دق وقت و خبره شي نبيعو والتبع و شراه اکڑا دنعمت من الله پنعمت الله تعالى و فضل و فضل داغ لم يمس سمسو چهو نرسد دوتا حس قسم تکلیف ابو سفیان لخکر دق زیکم و فضل آنه قلوم نور و تبع و رضوان الله و تابع شور الله تعالى و اللوز فضل نظيم انما ذلك من الشیطانو یقینا دا شیطانو چتاو ستحویل چې ابو سفیان لخار تیار کړدې دا خو جاسوسو شیطانو خاصیالیکو یو خو وفو اولیا یراول تاسو د خپل دوستانو نا یو خو وفو کوم یراول تاسو د خپل دوستانو نا دو فلا تخافو هم یریګې دونه وخافو ما نو یریګې ان كنتو مؤمنین کیای مؤمنان نو سکه غو لاړل لیکن دا د خوره حصر به واپس راغل ولا يخزنك الذين صارهون في الكفر غم کې دیوانه چې تا لراغه کسان چې تا د کې په کفر پکارون د کفر کې کفر خبر فوری فورې منی انهم لا يزرون لا شيا يقينا ته هي زرد نشي رسوري الله تاسو شي يريد الله الله يجعل لهم حزن في الاخره غادي الله چې اونګر دوله بار برخه په اخرت کې ولهم عذاب ناظم دوله بار عذاب درناکته څه ثوابونه ته ميلاو نسلل کنا ان الذين اشتروا الكفر باليمان لا يضر الله شيئا يا کسان كسن چه وای غست کفر یعنی خوخی ک کفر بليمانه په بدل د ایمان کې لا يضر الله شيئا زرد ذر رسل الله ته شي ولا ماعابنليم دوله پر عذاب درناکه ولا يصبن الذين كفروا انما نمن لهم خير الدار فسم گمان نه نه کای کافر چ مونږ دوتکم مولت ورکاو نو خیر له انفسه هم ان دا د لپاره به تر ده انما نملي لهم یقینا مونږ مولت ورکاو دوتاله ازدادو اسما چ زیاتو کی ګنا زیات کنا کافر ته چ مولت ملاوي کی ده کفر و شرک جاتي کی مؤمن ته چ مولت ملاوي کی دد چ نه عملو ایتات جاتي کی انما نملي لهم مونږ مولت ورکاو دوتاله ازدادو چ زیاتو کی اسما ګنا چ ګناونه جاتي کنا ولهم عذاب مهیل دول پار ازاب در رسوېد او ذلت ما کان الله ان الله تعالی يزر المؤمنين چې 프리디 مؤمنان علامه انتم عليه يزر چې 프리디 مؤمنان منافقان گډوډ علامه انتم عليه هغه حالت باندې چې تاسو یې پاري باندې گډوډ مانتم چې تاسو یې پاري باندې منافقان هم دي مؤمنان هم دي یوز کې کيني پاسي یوز ګردیرا الله تعالی چې پریډيمو مینان او منافقان په حالت باندې چې تاسو پاغي باندې ایګډ وړ هاتا یبیذل خبیثه مینت طيب تر دې چې جدا کې هغه پلید مینت طيب یوه لپاک نه خبیث منافق طيب هغه موحد جدا کی کنه اسې غو پته نه لګي مفسرین لیکي خبیث نمراد تل منافق دې نو طيب نمراد موحد دې کنه یا خبیث نمراد ګنا دې نو هغه طیب نمرات بیا ایمان دے یا چر نوغا خبیث نمرات کفر دے نو طیب نمرات اسلام دے جدا کی کرنا شرک او داران کی توحید کفر او اسلام گناہ او اطاعت دا جمع کی دی نشی کنا یمیز الخبیث من الطیب جدا کی منافق دا واحدنا جدا کی دے کفر د کفر د اسلام نا او شرک په توحید نا جدا شي کنه هغه په دغه جدا کېږي چې جنگ وشي به مو محد موحدان یو غاړي شي او دارانګي منافقان به یو غاړي شي نو او خدک پتو لګي دا کنه درې سوا کسان دلاره نه واپس رااله حتا يا ميزل من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يختار من رسله من يشاء فامنو بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم وما كان الله ججن کے او خبر ھل دے اغی جواب اخہ دے۔ کہ اللہ منافق کہی او دورا لئی غیممی کی کی جنگ جگڑی کی جہات کیگی کسان زخممن کی گی. کی شہدان کی گی پس پتلے کی چدا مومنو ہ منفق کو اس دی اللہ خہی کنا۔ پیغمبر غمبر تویہہراشی۔ وہہ دراشہ اوود دی خہی جدہ فرانک کے فلانک کے مناف کےہ انہ فرانک فلانک کے مومن دے او دورا ئوں توہ نہیں کنا نو جواب وما کان الله لله تعالی اطلاع کومل الغیب فی خبر در کتاب ستال الغیب په پټو خبرو باندې خبر در کتاب ست د پټو خبرو ولکن الله یجتبی من رسله میشیا لیکن الله انی من رسله د خپل رسولانو منا اسو کې شاو چوواړي لپاره د اطلاع پیغمبر ته اطلاع ورکی نو دا علم غیبونه ده کنه دا اطلاع اطلاع د غیب دا چې داسې چلې داسې چلې لکه راغې ته ته یو کې دا چالو شو آ پندای نه راشی بل لاہور نه راشی تا ته خبر پټو سرګندش لا ادا هو علم غیب نه ده د اطلاع د غیب ده نو الله رب العزه تخپل پیغمبرانو ته اطلاع د غیب ورکی علم غیب د ته وی چې بغیر د څو اسباب نه معلوم شي ادا خو اسباب واحده کن وہ ہراغلا چې وہ ہراغلا نو دا علم غیب نشو دا اطلاع د غیب شوا ولكن الله يتبين الرسل ایمن یشا فآمنوا بالله ورسله ایمان راوله په الله باندې او پرسلان دا غمه وینته مینو وات تقو نو کله کول کافرو بداوی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې ستہ تداوې چې کوم سٹمرګری دي په جنت کې دي او زمونږ مرګری دي نا په اور کې دي دومره پتا اشته تا تا نو تو یا دی مجلس کې کوم کوم چې نوغا هغه مؤمنان دی مان برادي او کوم کوم مؤمنان ندي تو یا کنا نو دا خبر را لاله چې جنتي معلومول شي ستا مړګ لري دی زغو مړګ لري دی نو کوم کوم به ایمان راوړي جنت ته وځي او کوم کوم به ایمان نه راوړي نو ما کان الله لی اطلاقكم الغیر الله نه دې چې خبر کتا ټول په غیب منه لیکن پیغمبر ته خي څخه خبرې اغا تاسو ته مخکې نو فهمو بالله ورسوله ایمان راوړل د الله په خبرو او د پیغمبر په خبرو باندې او ان تؤمنوا کتا سیمان راوړل او تتقو جان بچکی د مخالفتنه فلکم اجر عظیم دوی خبره دا چې سم مسلمانانو تپوسوک مؤمنانو تپوسوک چې موږ تصننه په کار دا چې اغه سره موږ خپل مرګ لري او دالنګ منافقانو پیجن نو واما کان الله لیطلع کومل الغیب او داهم جن مفسرین لیکلی جناب کریم صلی الله علیه وسلم داوی چې الله وخ حق الامه او به طاریږه چې ایمان براوډي او چې نه براوډي منافقان کو خنداشلل چې موږ داغه میفل فتلا نو دار یتون بالله ورسوله وان تؤمن وتتقوا فلكم اجر عظیم واللهی نه ل خلونه ب ماته همم الله من فضې غمان دی نه کو یا کسان بیا خلونه چې سمتیا کوي بما ته الله من فض دی په کې چله ورک ورته منفضې د ففض الله ویر لکوم چې دا دو دو لپاره غوره دی بل وشرول له هم بلکې دا بد دی الله دو تباره ورک دی کوم شي دو پ کې سمتیا کوي بیا ووی د خموله خشلومون مال جمع شو نه بل وشرورله هم بلکې دا دو بد دی دو سره نو ختم شو اللهله ورکه نوبت شو دو سمتیا کوې د دا خبره دوولپارغوره نه ده والله یخاً نله نه دومان د ل کسان ی خللوونه چې سومتیا کېدي ما ته هم الله هم منفضې پهغ معلوو کې چله دو ته رک دی دفلفضلله او خیر الله هم چې دا دو دپره غوره ده بل وشر الله هم دا د سمتیا دو د پااربطته ده یو ما بخلوې او ملقیامه نوټ او کنډ بجوه شي د د غمال نه دو کوم بخل کړ دې ماغه مالونه وقيلو به چې شمکیا کړ د دو پاغه سره یومل قیامت پر ځقامت دا ودل پر خنه شکنه کوم مال جمع کړ دې نو د دغه غاړې کندیشوا ولله میراث السماوات ولرد خاص الله تعالی پاتشي ارس چې بروکت دي ولله به متا ملونه خبير الله پاک قارون منه چې تاسو کوې خبردار ده تاسو ته حکم دا چې تؤمنو وتتقو د پیغمبر خبره و اور ارنګي جان بچکه دې کوフォロー شرکنا جان بچکه دې شمتیانا بچ بچکه دې مخالفتنا دغه تاسو لپاره غورا ده تاسو شمتیه کې اختش جان کې ویسې وی غره موږ نه قرض غواړي منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا نو الله فقیر دې موږ غنیانو موږ سره مالښتې الله سره نشته موږ نه قرضې غواړي قرضې خوغه سو غواړي چېغه محتاج دی لقسم الله طاقتي ورائد الله تلا قول الذين نادوا كسانو قالوا تشوين الله فقير يقينن الله محتاج ونحن اغنيا من بالغدار من غنيان الله ليسنتم ما قالوا زدنا تشليكم اغا غلطو ونا تشدوكم وكرا وقتلهم الانبياء بغير حق او وجل ددو فق پیغمبران لا حقا ونقول ابو يم دوت ذوق عذاب الحريق سكي <تصفيق> عذ مرغ یا حساب وخت یا جهنم کې کله چې دومري بیا ورته وینا کويږي زه قذاول حریق او کله چې حساب کتاب کويږي وسرانو بیا ورته وویلای کويږي زه قذاول حریق او کله چې جهنم ته د نسل نو بیا ورته وویلای کويږي زه قذاول حریق دانه چې مرګ وخت کې بچتي حساب وخت کې بچتي جهنم کې بچتي دری ور د زون د عذاب دي غولي دوه قول غلط دي قول سده ان الله فقير او د دو فیلغللت دی قله مبییا همغلت دی ان الله فیرون دا د دوقول دو دی فونغلت دی دو فیل دی قله هم مبیه مشرانو پ غمان وجلدي نو دو پې خوشحاله دي که نه دو د کشانرانو غ ان الله ف ونحن وغیا د مشرانو غې صده قله هم مبییا دا دواړه کارونه داسېدي چې دا سبب د دا, دا چې نکوفر دی سبب داذاب د نو نقول ذو قضا والحرير دا ولي ذلک ما قدمت ایدیکم دا په سبب دی چې مخکلي ګل لاسو استاد سو امن الله نه سبی ظلام للعبد یقینا الله رب العزت نه د هیڅ ظلم کوونکې پس باندونه انبیاء خو پوها قتل کړی د دوه مشرانو قتل کړی کنه ا دو پاګې من خوشاله دي دا د انداز دله کټي دوه قتل کړ ځان نه خمری جوړ الذين قالوا ان ا كسان شاهدوا ونا كه ان الله هدي لنا الله موږ دا حکم کړ دې الله نومن الرسول حتى ياتنا بقربان تاكله النار چموږ ایمان نراړو پیغمبر باندې موږ با ایمان نراړو پیغمبر باندې حتى ياتنا بقربان تر دې چې رسول ته موږ تا بقربان په قرباني سره تاكله النار چې اخرى غل ورو او هادا ترتیب مخکې کې څابه قرباني وکړه نه بهور راغې چې قبول نوه به اوس ده او چې قبول و نو د دغهسې و پات شله نو دو ځان نهخهه جوړه کړه موږ به هغه پې منو چې صدقه د قو و کې هغې من وو لږي دا بهمون منولی دا به نخه مجز چې مونږ د پااره مون به دامنو دا پې دا دا غمبر نو جواب راغې ستاسو خوډې نخې مخک نهدي منلی وللی توات راغلیوو دارنګه دی موسی علی سلام معجزي وی نخي وی هغه تاسو نه منلي کو څوم چې تاسو باندې اور راشي ایو قرباني او سې دي نه به بم نه دا تاسو د خلی خبري دی او ځاني خبري دی قل تو ورته قد جاءکم رسول من قبل تراغلی تاسو پیغمبران زمانه مخکې بالبینات او معجز او بالذی قلتم اپاغه نه خو چې تاسو وینا کړدان او کلیمه قتلتموهم ان کلتم صادقین هغه تاسو قتل کړی دی وستاو زده مطالبه کوي چې اسمان نو راشه او صدقه منو لګي اوس یې نمنغو منو نو مخکې تاسو ته راغلی راغلي او تاسو ولې نه منلې چې پوخانونه انکار کړدنه او سنونه به انکار کوي اته تاسو چې دروغ وای د تاسو دروغ خبرې دي کریستيني اته تاسو نو تاسو پوخانې معجزي نه منلې او څنګه چې تاسو وای دغه خبرې شوې ګاو نه منله لکه قابيل او حابيل جنگ شو بیا چیر نو هغه د قابيل هغه قربانی خیرات قبول نشو د حابیل قبول شو ومنل پکارو کنا نو د غلن ایستاسو مشران دي هغه معجزه نه انکار کړه دي ا ماجزي پرې شي ا تاسو ومنګ منو دارو وې قل قلتم فلمت نو تو ورته وایا وبالذي قلتم ما پاغه نخو چې تاسو غواړی دفلالمه قتلته مو تاسوغوللی قتل کوله او مجزې را وړی نین کو تمسااد کې ر په انک بو کا که دوته د روین کې نو خبره نه ده ف کو وو سلووم ن قبل تجیب کی دی د ډیرو پې غمرانو م قبله په تاانه دې مفېو مطلب دا په انکس بو د بیا سرام ته په انکس ضبو کا که دو تا نو تاسو باور کوله بیر ولی داغه د تمام امبیاو سره دا چلشيوي دي چې خلق داغه تکذیب کړي ده کذب قوم نوح ان المرسلین کذب عادت ان المرسلین دا ټول چې نو آدانو م تکذیب کړو قوم د نوح هم تکذیب کړو من قبل کما خیرتانا جاو بالبينات ترا څو کړي هغه په واضح دلایل او احکام او زبر او د رنګ په خصیفو منول کتاب المنیر او کتاب واضح منی. او ته راغلی که ور صحي ورته راغلی بات غټ کتابو را واړه کتابونه راغلی مفین ل چې بر ص چغ لکوي که نه بات چا ک دلایل بات ممرات دلایل بل باتې په دلاو بندې او بر هغه کتابونه چاغ لیکلی شو ب لکلی شو کتابونه او دارنجي کتاب منير واضح لرنا والا واضح چا هي کده سه احکام چا بالکل واضحو دانا چپای واضح کی سخاو سخفا او پټوالو هرې کې ډیر واضح خبرې وي بينات معجزې زبر لیکل شوی کتابونه کتب کې واظ او نصیحت ولا چپای کی احکام موجود وي نصیحت خبری موجود وي يا أعزين مفسرين مونير غد كتاب توراة انجيل تشامل لي. بينات داد دا عوامو دا پارا كتاب مونير با خواسو دا پارا يعني كيوتان وي ارزخو پدينا پایگم ناغل داغي مرتبه كتابو كان عوام ده ناغل خواه واضح بينات خواستي پار كتاب مونير درميانا خلق ته ناغل پار زبر هر قسم راغل. میعزین مفاسرین وی زبر نمراد نقلی دلائل منیر نمراد وحی دلائل بینات نمراد اقلی دلائل نکومو یو خبر راستی دا دل بینات اقلی دلائل او دارنگی وززبر نقلی دلائل منیر وحی دلائل هل قسم دلائل را غلیو بیاو مغنو من لی کلو نفس زائقت الموت کله نفس ذایقۃ الموت هر یو نفس رې ناغا سایکون آغا ساکون کړي د مرګ سکی وکړه زایقۃ د مرګ وسکی هر یو چي په انما توفو نو جوړکم یوم القیامه یقینا فلو بدر کړي تا بدلی دا معلومه ستو پروز د قیامت فمن زحزحان النار سوق تلر کړي ش د ورنه او ادخل الجنت او دن کړي ش جنت فقط فاز پس دې د زندابات دې زندابات دې کنه آریو سړی وې ژوندابات دې یا خلک را جمه شي او تن نواخل فرانکې ندبات شقرآان به د معه زنداب سره کوله پهمن زوخ زیان نار څوک چې لرې کړی چې دور نه اوت خلال جنناته جنتا نهکډ چې جننت ته فقط فاض تاقی سره دی د زندبات مرگ به د من را شي او اخلی د لای نقلی نقلید د لایل نهې ووحلی د لایل نهې م به خ منې که نه چې برغ در منې راغې نو أحد تنجل افعل between us and us can manage, من معائ даль و super dark that we will push through us against us... ولكن真的 لا تقسarsi في أننا. أحب التنجية ، و Humanity العالم لا تدفعه overrauen ب zaten someє و chips, ما طالب هو向ا لا تقوس الأعراضي لاتب aunque س relations with من will again dein قبل ومن القبول تقيت person Den different from this Father. اصبح من عظم الامور دلته ابتلا ها ما کا خا امتحان بتاسونه را وستای شي فام عليكم تاسو په معلومو کې وانفسي کوم په قانونو کې معلومه معلومه قط قات براشي قطونه براشي ابتلا اول څه مطلب دي ابتلا دمال مال, مال بچي نوغا لاړ شي ابتلا د نفس مطلب دي بدنونو تکلیفونه به ورشيږي او بل غاړنه نه تاسو ته څنګه هغه زیني تکلیفونه وومي بدره دی بوم اوري هر قسمه ابتلادا څنګه لا تبلون في اموالكم مالون ولا شيء قالفسكم زخمون زخمون براشي مرګري بمدشي ولا تسمعون من الذين هم الكتاب من قبلكم حالات په بدل شي پینشن بجور شي دا نه بدره دی بوم اوري یو غان نګوري مال تللي بلغه غان نګوري زخمي پروتي بلغه غان نګوري مرګړ مړده بلغه غان نګوري دندوري دي دا چل او دا چللی او دا چللی دا دری قسمه زیاتتونونه مالی تکلیف بره شي تکلیف بره شي جهن او روحانانی تکلیف بره شي مالی تکلیف یا ممالیکم تکلیف انفسکم کوم روحانی او جیننی تکلیف وله تسممون نه من نه لجرنو تل کتاب به من قبل ل کوم او و دالی کتاب نه کتابس کی مخکې تر دي للیکن بد خلق او تل کتاب د عاعلامه وډایی کلهتهدین کار کو تکلیف راغئ نو بیا دا د تییان ډډوری کوي که نه ګوره دامونغ دا چلو شو دا چلو شو ساعت ک حالات راغل مون په مګوروندي با جوړ ک راغل بونیر ک راغل نو دو بچین خوشحالی کوله لکه چې څنګه زمونږ نهې نو څنګه چللی یو غ نه خلکوونه معلو نه لاړل مګې ګریفار شل ځېشهدان ل یو غ نه داغهموننو او په میخلې بعد د بلهتیان دا ډډورې کولی چې دا چلو سروششه او دا چلو سر شو. نو قرآن لگو مرگیر طول خبرو و من الذین جا کسانو کو چه شرک که دیازن کسی را بدی ردی دیره و این تصمیرو کتاو صبرو که صبر دوست کنا او و تتا قوان دان بچ که فین ندالک من عظم المور یقینا داده پخو کارون ندا اهم کارون ندا خوا اهم کارون نده کنا اهم کار داگه ده چه تامنی مسیبت راگه تصبرو که اما مخالفت ندان بچ داله چ مصیبت راغې په دین پر خو دا وایدا خذ الله ميثاق الذين اوت الكتاب لتبينوا للناس ولا تكتمون وفنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به سوانا قليلا فبسمائ اشترون دې کتابیانو تخویلې شو چې خلق ته کتاب وخایې هغه دبل تکلیف منی خوشالي کوي من الذين اوت الكتاب من قبلكم دوله خوشالي نه پکار دوله پکار دې چې کوم کتاب وسره د ادب د بیان کوي کتاب بیان نه کوي خو په چا مثبت را شي دا خلاف ډډې کوي د خ الله میثقلدی نه او کله چې ل واغستله تاه خ الله کله چې واغست الله تعالی مساقل دی لوز ل د کسانونه او تلول کتابه چاوته کتاب کړه چې دی لوببه یونونه نهې ناس خوا وخوا بیان ب به کوی خلکوته ولا تکتونونه په ټول بین نه لبه یونو نهولید ن بیایان به کوي دې خلکوته او پټوی با نه ولا تکتونه ما تاسو ته پرونه یاتون راډولیو چې سالور سالور لوځو یو لوځ تمام انسانانو سره شوي دي سورته اعراف کې وایي لقد ضرب ربك من بني ادم من ظهرهم ذریتهم وشدهم علان فصيح ما غذو منل له یو لوځ شوي دي तमाम امبيانو سره داवत رسولو سورته احزاب کې نو دا لوز مکمل منلیشي دی یو نبی دعوت ل د پرخې درم لو پرونتیر شو او دداخل اللهقل نبي نهلهمات تو من کتابی حخدممت تمام بیاونه چې موجود نبی دی نو د راتونون کې نبی باره لوز ل شوی که ته مووجدی استاد دور کې بل نبی راغې نو پهغ به ایمانوم را وړی من باید دغې هم نصرت د نو هغ کوم کمی نه د ضرور ماګه لوز چې هغه موليانو سره دی نو دلته مکمل کوي راغلې په بزوو ورا زهره نو سلور نده و ده لوز نه دی یو مکمل نه د منل شي لکدا یو نیم منل دی د نیم نا لکدا ټول انسانانو نه الحستو ربکم ولا لوز زنمنل لوزنه انبیاو نه چې کوم لوز غسته شوی دی اغه مکمل منلله سفر په کې نه راغله د دلته او مليان ولوز دی فلابزو او غرض او ور ازه رستو ده شاه غانونه څه مطلب تر ته عمل مراد کتاب وسره ده کتاب وسره ده شرې پغت غټلې کی تفسیرونه غټ غټ کوي لکه او راغونه په غټ غټ راځکای لیکن عمل پنه کوي وشتره به سمره قليله هغه ستل په دې باندې پیسې لګې تقول أن كل شيء مفسرين لكي دي قليل ولي وي نو مفسرين لكي كل زائلين قليل هر تنوك شيء غلق دكنا. دنیا دم دن دا ولدشي فبئس ما يشترون لا تقصب النلجين قمان دينك يا كسان يفرحونا وقمان مكو ها كسان مباركي يفرحونا چو خشالي كي بما توا فاق دو چه دوتاكم ورقشه دي ويحبونا يحمدون بما توا چه دوكم اكدل د دو کوم عمل له وبي کریم صلی الله علیه وسلم مخفل کواړه کژکریب یوکړي چې تذکریب یوکړي به برلاړل چې مون خوغه خبره پټکړه خبره هم موږ ونکړه خبره او شانتي او موږ هغه پټکړه بل شانتي یوکړه نو دو په دې باندې خوشالي دل کنه حالکه کټمان حق من خوشالي نه د په کار الله رب العزت ملیان تهوم وای چ پټای بنا حق بنا پټای مفسرین لکې چې علماء من لازم دي ان یو بین الحق للناس ته حق بیان تي خلق ته پټینا او عوام من من لازم دي چې سوالو کې تپوسو کې د حق مسله حق مسله تپوسو کې کنه نو ملیان ومن همځ موارد د بیاننا لیکن عوام من هم ذمہ د کانا د تقوس فسالو اهل ذکر کنت لا تعلمون ها اوس چې مليان خپل کار کوي کتاب بیانوي امهان خپل کار کوي د دین تقوس کوي او پاغه من عمل کوي ظاهر د کامیابی دا او چې خبره پټه کې تاریخ خوشاله شي يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا واڑی چې د دو تعریفون شی کارولم چې دونی کړي فلا تحسبنهم کمان مکو د دوباره کې بمفادت من العذاب د بچکی دو دور نه ولا مزاب نلیم دوله 파 را عذاب درنکته جفرحون دو خوشالي کوي بما من یاتو چې دو او کارونه چې دو کې پغه دي کثمان د حق ده دارنګ مخالفه په پیغامبر ده اوصاف دین داغه پټول دي پټ کی ابه وی چهرت پدې خبرې باندې زمنګه تعارف وشي نو نا دوله پار عذاب ډیا مسالې د توحید ولله ملک سماواته ولله ولله ولا کل شئ قدیر خاص د الله په اختیار کې هغه باسي دي ان خاص الله د باسي اسمانونو د زمکه ولله ولا کل شئ قدیر الله پاک پارسیبنه قدرت ولرې قدرت ولرې کنه ان فی خلق السماوات و الارض یا قران په پیدایشت اسمانونو د زمکه کې وقت خلاف الليل و النهار و بدلول را بدلولو د شپه او ورځې کې آیات للالب نخدی لپاره د قلب نخی دیکنه دا سوکت دا آقل من اللذین ازکرون الله دا کسان چې چیادی الله تلا قیاما پولارا و قودا پناستا و علا جنوبی هم و پمناستا فواز یادول نه دی بلکې ویتفک کرو نا في خلق السماوات فکر کئی په پیدایش تا اسمانون از مکا کہ وی ربنا ما خلق تا حضا باطلا ای اللہ تا دا بی فیدین دی پیدا کری سبحانکا پاکیر تالا را فقین حضا بننار بچو س ويل لمن قراها ولم يتفكر وي بربادي دا کسل راتي داتونه دا اولي او بيو فکروني کي فکر فكار دکنه دوبو مخ کي کينه څنګه روان دي د کوم ز ناراضي سيلت توغورا هواتا داخاري نه څنګه روان ده د کوم د اسمان توغورا څنګه ټين دي غور توغورا څنګه رانا ده پکي ستور توغورا روزي غايبي اشپي تفکرون لکن فی خلق السماوات والارض زمین کتاب گو را دا طول سوچ و فکر کی لکن ماول قیامن وی بیا قوعدن بیا علا جنوبهم زکر چنل سڑیون سی مشیبت نی نو دے گردی را گردی کن لگ مشیبت راشی دے کینی دیر راشی نو دے پریو جی نو ترخید آدنان آلاتا آدنان دے لگ مشیبت دے گردی را گردی قیامن نو بیا ملایا دی مصیبت لګ زیات شه ده نهسته مجبور ا دینو به ملاي ا دی او مصیبت لګ زیات شه د ملاست ته مجبور ا دینو به ملاي ا دی یعنی نه پکیام ک الله ایر کړ دے نه پقوت کی نه پملاستا الله جنوب دا قلمون د کنا نو دوم ارواح خدای الله ذکر نکې یی سم مطلب هغه احکام چې قیام سره متعلق دي هغه چې قوت سره متعلق دي هغه احکام چې جلوب سره متعلق دي اغه بندي عمل کي کنا دا يا مزدي له زرت تا قندرو سي نو قيامن او کوم نا جوړه بولاړ ان شي کوله نو قودن او کوم شي کوله نو فکر غره اغه اور و خوله شي کنا او تفكرونه په خلق السماوات فکر کوي په پیدائش واس مانو نو اوسمکا کي افكرن اور دی دو آمنیلو غور پکار دی سوچو که گنا فکر نروست سوی ما خلق تاہا داباتلہ زمکہ دا کاسمان دے که دریابو نا دی که بیابانو نا دی که دی او کعوبو دی دا ٹول تانی دی پیدا کڑی بیفی دی بلکڑا سا مقصد دپارا دی هغه مقصد سا دی هغه والذی خلق لکم ما فی لدی جمعیان دا ټول زمو فیدی دپارا دی او موګیل بعدت تپاره ی خلک ولجن نولی انلهله آبابدون په دی ک ما نه کمی اووش ستا زات کې کمی نیشته سوخواانهستا طرف نه چې کوم کارون او ما د پااره ټول شویلی مان پیدا شوي دی نو زمکه پیدا شوي ده ضرورت تووله سیزونه پیدا شولی هرشي پیدا شو دی ستا طرف نه کوم سیزونه ونا س کمی نهشي سرخواانانه کا او زما طرف نه هغه خو ټولو کې کمی شودي ف عذا ب نار نو ب ساعتې منذاب د ور نه. یا دا الله آسمان پیدا اسمان په دا تا بے فیدی نه دی په راکړ دي د دې مقصد د تاسو طاقت او قوت او لوهیت باندې دلالت کوي ها چې دلالت کوي نو موږ دا وي هر قسم عیب نه او شرک نه پاکی دا ټول کارونه تاسو کردی دي نزمکه کې دا سره څو ښیری کشته نو اسمان کې ننور کارونه کې سبحانه کان هر قسم چې نه دا شرک نه پاکی تا دومره غټ غټ کارونه کړ دي وړو کې غو نه کار دی فقین ادا بنار بچو ساتي هم غذاب دور نه دا غو تاول سر غران نه وي دلته څنګه وي وسیله کې سوچ او فکر یې پېښ کو هدارنګ چې هغه خپل هيجه یې پېښ ک فقین ادا بنار دې الله بړی دلته مربانا انکمن تدخل النار هر وبزما یقینا تا غسو چې دن ک تا ورتا من تدخل النار غسو چې دن ک تا ورتا نو فقدا غزیته نا غو تا رسواک دغه رسوا شکنه نو تاورت د ننک بل سو کې نشی بار کوله او مال زالمین من انصار او نشه زالمان ته پاراسو کې امدادي سوچ او فکر نه رس د دا دوه اغانی ما خلصتها د ابات الى سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تذكرنا لقد اخذت هو مال زالمین من انصار دا دوه اغانی دي کنا یو دعا مخک تیر شوه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پسند فرموده رب خلقو پرچی ګرځې کنا پسند فرموده فلان بزرگا پسند فرموده افلان بزرگ پرچوم میدان ل نمونه دي بزرگان لیکل دي دا فلان دا دعا غنی ویل فلان کی ویل موږ یو دا دعا وای چې پسند فرموده رب دې پسند فرموده رسول الله دې دا دعا غنی وای کنه صحیح روایت کې کوم راغلی ته تو پسند فرموده فرموده افلان مفتهو لاګدا دا لنا لا ویل نه دي الله رسول ویل دي دا ودي انسان دعا دا انسان ختمای کنه او دعا جوڑا که الله غستا په هم پیگی وران دعا یو ربنا اتنا تی دنیا حسن و فی الاخرط حسن و قناده بننار ادا دعا گانی ربنا ما خلق قادر باطلا سبحانکا فقناده بننار دعا دعا تا چه ور تسوگدنن که خدای اگر خراسواش و مالی ظالمین من انصار ربنا رب زمان ایندنا سمیعنا یقین الواوری دمونگا منادیا یو اواز که انکه یونادی چاواز کول ایمان طرفته. مفسرین و دی منادی امرات رسول الله دی منادی امرات قران قران هغه چې هغه ایمان دنیا دی لېماني هم چې هغه وی ایمان دنیا دی لېماني منادی امرات پیغمبر مرادی امرات قران دنیا دی چې دعوت ور کوي ایمان انا منو بربکم وی دا چې ایمان راوړې پر بخل منو فعملنا نو موږ ایمان راوړ دی دی منادی خبر موږ من د نومونږ ایمان را وړ دی دا وله کوه بنا ففلله جنو به نه یر به زمونګه اوبه خمونتهګونهونه زمونږه او کافرنا یادنا لې مونږه ب زمونږه او فنا معله برار م را والله موږمنې په مګرتیا د نکانو کېړه وله هغه ایمانمونږقرران منل دی مونږ چې هغه ایمان را وړ دی دا وله د که او مشهور واقع درې کسان غار کې سارشل هر یو خپل عمل پیش کړو عمل ته وو خپل عمل پیش کړي ایمان پیش کړي رب نارو بده ونګ واه ته ناراکه مونږ ته اغه نعمتونه واه ته نه چې تاسو سره له اوسه کړدېاله کا په جوګه پیغمبرانو خپلو ستا پیغمبر دا ویلي چې څوک دا کار کوي نه ته به دا بدله ميلاوي کې ولا تر زينہ يوم القيامه رسوان نک مونږه پر ذ قیامت نه کلا ته خلاف نه کوي دوا دی رحمت پر راځي نو خاام خبر راځې تا دا د هغې د راتللو واده کغ به راځي که نه چې راغې هلتهمون رسوا نه کوې چې ته دا دعاګانې کوې فته جا بهله دا دعاګانې واړه قبول دي که نه پران ماته ته راغلیغ دا دعاګانې اوې نو فسته جا به مر به همتونله لکن ف جا به مر به هم تا دعاګانې به قبول شي که فاس تجاب له ربهم نقبل كاو کدو د پاره رب ددو دا دواګانې قبول کړي کومه دا واه کنازه بنار اور نوم بچه رसोई نوم بچه ادارانې غونونه ماف تل پخ فلنا دلوبنا غټ دعا وبته سکه الله ما اور نه بچي بهمه دعا الله ما رسوی نه بچي بل دعا وبته سکه الله زمو غونونه ماف ک بل دعا وبته سکه ای الله زمام مرغ نکانو صل الله علی بل دعا وبته سکه اے اللہ هغه نه متونه چې تا موږ سره وعده کړی په دې واره پیغمبرانو نو هغه مدارکه اخیری دوا بستاسي اے اللہ قیامت رسوي نه بچ کې تاسو دواګانې وکئ کنه قال قرآن له دواګانو چل خېلکا ان هدا القرآن يهدي للتي هى اقوم اقرا د هر شیک استیلار خې او دواګانو کوم سیلار خې کړه تولې به غلطلار اختیار کړی مقبول کردو دا قبول ک دو دپاره قبول کېدو لپرهه دعاگانان رب د دوغوی ورتهنی لا او عمل عامل عمل دے عمل دتا سنا من کوم یقین ل بر عمل دی عمل کوون کې د تاسوونه مده کرین او انسا سړی دا دعاگانانو غواړي او که زننانه غواړی کوم من باز خځه دوعا کې الله بیا قبلی دانا چې دا ښځه دیسوالو دسالو ک دانه قبلو نه منده کرین سړی یا انسا که زنناانه دا دعاگانان غواړی دا دعاگانې د کول په کار دي سړله هم او دارنې خذ لهم بعضكم من بعض بعض تاسوا من بعض دي بعضو ندي سو مطلب ياو بل بعضكم من بعض بعض تاسوا من بعض دي بعضو دي نسل ندي ادم السلام يا بعضكم من بعض تاسوا ياو بل كر يوي في دين كي بعضين دي, دي كانا الذين هاجروا فساء كسانت هجرتوك لفاردي حفاظت الدين واخرجوا او من ديارهم دي كورونا قال الذين هاجروا بخلا اوخریجو نورو من دیاریم و ووضو فی سبیل تکلیفونه ور تور کړل شه زما پلار کې وقاتلو و قتلوا دو جنګ او دو شهیدان کړشل دا فضل کار نه دی لوکا فیران هم سیاتیم دروکو دو دونه بدایده دو د نباکو دو جنتو تا چی به کی بلنده د غنه نهرونا ثوابا من عند الله دا بدلی دی طرف ته الله تعالی نه والله عنده حسن ثواب الله چې دا غسره حسن ثواب خسته چې نغه بدلی دی تشته بدلی الله سلام دوزانو کړو نو بدلی ورتمیلاو سلی کنا زینی کسان هغه دنیا دارو متاثر شي نو اخپل آخرت متاثر کی نو دلتا تنبی لا یغر انکا تقلب اللذین کفرو فی البلاد دوکا کی دیوان نچی تالا را تقلب اللذین کفرو گرد ورد گرز دل ده کافرو د تجارت فی البلاد بخارونو که دا وګوره د دومرو غټلې د دومرو غټلې د دومرو غاډیو اغستله د دومرو دکانونو جوړ کړله د دومر کاروکا نه د چیو زت تذیبل زی د تذیل زی لپاره د دنیاوی کارونو دا کو متاون قلیل داغو فیدد دا دل لگا هر غشیل چې غزایل کیږي نه لکد کنه بیر مادونشل لیکن دا د زایل کی کنه متاون قلیل کل زایل قلیل هر زایل کی دونکو شی غلک دی ثم ماواهم جهنم دنیا زلټی رسیاتو او نو سره خو نه ځکنه جې دو جهنم دی او بیسل مسیر او بس دې بیسل میهات بد بهچونه بس دې دو تا ویرا دو ډیر مالو غټ مال غټ نه صرف دنیا د پاره دی دنیا خو ارزې پروګرام دی متهون قلیل لکنه الذين تقوا ربهم زرا لكنا كسان چې هغه یره کړ د دره خپل نه دوله پاره جنتونه دي چې بیگ ولاند دي اغیره نهرونه میشوي پای کې نوزلم من الله د تیارې مل مسیاره طرفه ځه الله نه مل بستیا ورته ویږي ځکه چې ملمه یو ځای تراش کنا هغه منیس غم نیلک او بیا د مالدار سره د ملمه هغه ورس پریشانی نه یاله بیٹه کېشته او بشتريشته او فراكونهشته لوخشته نستې پاستې بټرمونه ارسيشته مالدار سره د غشتې ملمه دای نو پریشانی نشته سرړی می د بیا لک پریشان که نه یاره ځای بیټک به سری او که نه بیشتری به سری او که نهداررنې خلاکسیونه و سری او که نه لیکن دمالداره مییل د پر پریشانې له نوګوره تتممالداره سړی مییلمشي د کمې ډیې دي اوجررا غټه فراکونه ډیدي د بیشتری ې دي تا پریشانې شته او چې الله می مې د سنه پیشان کوي نو زلا م مندلله. دان ملکار امیل مستیاد طرفه دی الله نام ملما منیس غمنی نو د چالتلاخیس غمبنی کنا چې کوټه وکوم د جوړو ما خوراک بده کوم اخروما بشتره وکوم د نراخ لمه باټروم با بکوم زی نا اس پریشانی او پد منی خادمانو لاړ دی نوکرانو لاړ دی او بو ولارد نهرو نه بېګي خوراکونه او جنل جنتې ندان فاکهات ولحم طیر مما اشتغون حیطوف علیهم غلمان لهم اته رنجو ويلدان و مخلدون او کټونه پراتی دي که و چې سم لاسته نو کټونه پراتی دي څه کمی نشته کنه تقدره نوابان دا و جوړې دي مایی که څه کمی نه تال ته خوشاله دي رب العزت جوړا ده اي که څه کمی دي هر څه لګلاسونه پراتی دي بلختونه پراتی دي قانونونه خورې شي وي دي کټونه لګیدلې نهرونه چلیږي آرام زو نه دي مسلمان من عند الله وما عند الله خير للابرار غچ الله سره ډیر بهتر دی, دی لپاره د نیکانو وتوفانا مال ابرار کنا ويمنا آل للكتابه طول برابر نه دی ځنه کې د خلکو مشتا کنا طول آل کتاب برابر نه دی د خلک خلکو مشتا ف مخالفین دی نو ټیک طاعت کفر شرک مون دی هغه بیکار دی لیکن کوم ته کفر او نه دی هغه حبت نه دی و یقیناً چې ځینې د نړۍ کتابونه لم یؤمن بالله خامخخلی تمنی الله وما انزل الیکم یؤمن بالله علمن مخنی کتابونه منی وما انزل الیکم هغه چې نا دل کښې د پتاسمنه ینه قران وما انزل الیہم تورات انجیل ها شین لله اجزیکون فی داللا تا لا یسترون بیات الله سونن قلیلنا اخلف ایتون د الله تعالی په اسې لګې تدری پاګی کینه کې دنیا د وجنا الله ولایک لو مجرم دربهم دا کسان چیز دو لپا رب بدلی دین در ربیم پر اندر رب دادو ان اللہ صریح الحساب یقیناً اللہ ذر حساب کرونکے دیں بدلی بور کی کافر تا دیغو دی, دی عمالو مومنان تا دیغو دی, دی عمالو یا ایو اللذین آمنوا صبرو و اصابرو و لابتو و اتقوا اللہ علا لکن تفلحون جن علماوی سورت کی احمد آمینو توحید مسلوان اللہ علیب لا امین اللہ لا الہ الا حیو القیوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د بار بار په گزه کرکړه دارانګي د قیامت مسلو غټول مسلې په دې صورت کې کړم او سره د دې نه هغه د انفاق مسلو او د جهاد مسلو وا داخلي آیات دا د ټول صورت خلاصه لا نو زکه صبر دې نو صبر په خټول راول کله ټول طاقتونه پک راول وصابرو دعوت تصبر دے نو در طولو اطاعتون دعوت پاکراغے ورابطو نو دا اقبل زان تیارو لدی دشمنتا نو هر قسم جہاد پاکراغے واتا قلن نو هر قسمت چینو آغا سیزونا چین کم منحات تیغا پاکراغلل نو دیمان چین کم فیدہ مرتب کی گی لان لکم تفلیخون نو ټول را لپا یہ کنا نو سان سمت لفد چی زمو فسرین وی يا أيها الذين آمنوا اسبروا اسبروا ذيك راغي رسالة وصابروا ذيك راغي جهاد ورابطوا ذيك راغي واتقوا الله ذيك التوحيد لعلكم تفلحون داراغل ددي دا سمرة لك أولئك على هدن من ربهم المفلحون نقتل سلط تشارش لكنا أو مفسرين جاہل الذين امنوا اسميرو فخلق لك لخش پدین منی فخلق لك لخشہ چرا عوامر دے کنواہی دی عوامر د نپات نشی نواہی ترا نشی وصابروا بلم کرکا ورابتو اوران گے تدیل پارہ جہاد وکا نور خلقم دی تراشے وتق الله هو رگ دے اللہ تعالی نا دین علاوہ کم عوامر دینو پاگے مناملو کا نواہی دینو ناگے نجان بچکا کامیاب بشی کنا لعلکم تفلحون نو صابر وکم سوه په خپل کلک شا نا یسمرو کوم دا وه چې خپل کلک شا صابر وک دا وه چې بل کلکا ورابطو کې دا وه چې د هغ لپاره تیاری وکا دا کار وک کنا واتقوا انتصال دوام کا اتقناب د نواحي وک لعلکم تفلحون نو کامیاب بشی د دې سورۃ کې د باسو زکه صبر مونږ ذکر کړو کنا مفسرین لیکي جو صبر ده علالمصائب بل صبر ده على الطاعات بل صبر ده عن المعاصی نغور صبر على الطاعات اسمی رو صبر کو اطاعت منی وصابر اول طاعات ورکوان چت اطاعت منی کلک شا او بل صبر ده معصیت نا نو پخبل صبر کو دي معصیت نو بل صبر دعوت ورکات معصیت نا بچا درهم صبر اګه د په مصايب باندې ديني مصاير راغله نو په خپلې بکلکشه اوبل ته دعوت ورکا چاغوم په کلکشي کلکشي کنه نو دا د ټول صورت خلاصه شله په صورت کې کوم خبره وي نو د کراغلې ځین علماء دلته د دې الفاظو دا د مطلبونه لیکي یاي الذین امنوا صبروا نو صبر څه مطلب علا امتحان چې کوم راځي مصیبت راځي وصابروا علی نعماءي او دارنگی ورابی تو مجاہده آ... دو آداؤ و علام مجاہدت آدائی زمان کم دشمنان دی دارنگی وطاق اللہ ویرگا کم محبت کی زمان ایلاو دا بلچانا بلچانا بل محبت مساعتا نو تفلحونا بکامیاب بشای بلقائی زمان پو ملاقات منی نو اول نشیش مراد دی صبرو کا قم مصاجو من على بلاي دم صبر وكان زما بنيامتون من على نيماجي در اور اب تو مجاهده کا زما د دشمنان خلاف مجاهده على عادی زما د دشمنان خلاف وتق الله مجاهده کا محبت النساء علی سوائی زمان بل چسر نو بیا تفلحونہ کامیاب بشی بلقائے زما پ زمان پا ملاقات سره کامیاب باشی کانا حضر مفسرین وی اسم روح علالنیعما هدارنگی وصابی روم صابی روم علالظرر مصبتون ونی کانا علالبعصای و الظرر ورابطو علالععداء او منی دشمنانو پا زیکی کلک شای او عوات جراوکي آغازات نه له الارض والسماء چې غل په رزمک او دی دي نو تفلحون کامیاب بشي کوم زکه په غدار د ملاقات کې اخرت کې وتا سو کامیاب شي کنه نو دې صورت هغه ټول سورۃ ټول چې هغه آیات دې ټول سورۃ خلاصہ ذکر کړه چې تاونه به یاره خطر راځي یا مصیبت راځي یا به چې تاونه jihad راځي یا بتامن عوامر راځي یا بتامن نواهي راځي انفرادي نو اسپروم اجتماعي نو صادروم جهان دين ورابطه قوامر او نو واتقوا لې ټول سمره د تفلحون په معنا دا کنه ځان مې ابتدایي خبره آزاد ذاتي انفرادي خبره دان او صبر کوه اجتماعی څخه خبره دان او صبر دعوت ورکوه ادارنګي دغې دوړو خبره لپاره jihad کوه قوامر او نواهيدي او پای کی غوړه تقوا کوه لعلکم تفلحون دلته پالجه تاسو کامیاب شي کنه نو سوره تعالی عمران دا ممتازو د نورو سورتونونه په رد نصرانیت باندې سوره بقره کې رد په يهوديت باندې زیات نو په دې سوره کې رد په نصرانیت باندې زیات او بل دا چې دا سوره ممتاز ده چې هغه نفي د لوهیت باندې چې اسلام اعلان ده مریم نه ده دې کوم ممتاز, ممتاز, ممتاز دی دا صورت ممتاز دی پواقا د بدل او خدمتونه او پیزه احکام او اصول د جماعت جماعت اصول هغه دی صورت کې ذکر دي بل صورت کې نشته کنا او دا صورت ممتاز دی دغه اتوار سره چې پدې کې اصول د لپاره د تنظیم او د جماعت او دا صورت ممتاز دی ومباحلې د نو سره او سره چا ته دعوت ورکړې شو او دا صورت ممتاز دی فقابهاتون د یهود سره او باغ ته چللند له دې صورت کې دا غو تذکرہ یو لسمنٹ